Velkommen alle sammen til apropos GameTest-episode 71. Mens jeg er skudt ud af en kanon her, så vil jeg bare takke jer alle sammen mange gange for at møde op til vores livestream sidste gang. Det var nemlig episode 70, og det er vi jo meget glade for, at I var med til. Hvis I har misset det, så husk endelig at gå ind på vores YouTube-kanal og kigge med der igen. Men vi skal videre i teksten, og denne tekst er jo apropos GameTest. Game test officielle nyhedspodcast, indtil de lukker os ned. Vi er nået 71 episoder ind. Der er ikke sket noget endnu. Det er vi meget glade for, at vi ikke siger endnu og henvender mig til den anden person i værtrollen her. Det er vi lige præcis super glade for. Det er mig, Christian Hoff. Yes, sir. Og vi er tilbage endnu en gang for at levere det, som I alle sammen hunger og kræver, og som ikke kan få nok af i jeres hverdag. Om I så sidder i bus på fly, i luftballon eller hvor end jeg så skal vi levere nogle spilnyder til jer. Men først skal vi lige høre, har du spillet noget for tiden, Hoff? Ja, jeg har faktisk spillet noget siden sidst. Okay, men så lad os høre det. Lad os høre det jo, uh, det hele bare i en pærvælling. til en ting ja, med. <laughs> jeg er blevet færdig med uh, Rise of the Tomb Raider, selvfølgelig, fordi jeg har jo anmeldt det. Sådan. Den er pending, den kommer op Jeg øh, tror det er næste mandag Nu mm -hmm. på mandag må det være Ja, det yeah. checks out Ellers ja. så kommer den faktisk først op senere ja, Jeg havde en del anmeldelser med, så det går <laughs> ud. Det er jo det Timing. jeg øh, færdig med det Fik øh, gennemført kampanjen mm -hmm. Tæskede alle, alle skugger, der skulle tæskes Fik, øh, <laughs> Fik Spillet den ikke eksisterende Multiplayer-del Ja, yep. der er jo sådan en anden score baseret Et, et eller andet leaderboard ja. nu i stedet for Ja okay. Men ja, der er ikke rigtig nogen single øh, multiplayer med den her gang Thank god Så Ja, yeah, ja, yeah. det var jo bare sådan lidt Uncharted knap så godt sidst <laughs> Så Hvor ja, ironisk Så det var meget fint De bare koncentrerede deres uh, ressourcer på At lave single player spil mm -hmm. Så det var jeg ganske det første med Så var uh, Loras uh, uh, Eventyr så Forbedret over rebooted Ja, jeg synes det lidt bedre Det havde mere historie med den her Det var sådan Nej. forholdsvis simpelt i det første år. Der var det bare handlede bare om overlevelsen og ja. Så, øh, ja, var der en lille smule sådan, hvad hedder det, Ancient history På det sted de var selvfølgelig mm -hmm. øh, Der var en lille smule mere med det her Der var det ved at sætte en større fjende op Som kun bliver meget meget meget lidt hentet til i Mhm. Okay så der er sådan en skurk Man er klar til at møde igen og igen og igen kan Ah, okay Forstået, forstået Lidt ligesom Ja, hvad kunne man sammenligne det med Jeg lave en, jeg lave en Uncharted sammenligning Men der er ikke ah. rigtig sådan en skurk Du kan lave en sammenligning med James Bond måske Ja, ja Der er jo et brugte Spektor Der den her organisation Der altid lige står bag Lige et skidt bag Det er jo det Bag, bag scenerne Rykker i trådene Ja Så får den stakkels Lord Croft uh, Essentielt set Bare ikke kan Kan Gå på de eventyr Som hun vil Uden at blive forstyrret Ja altså. Så pludselig så skal hun et sted hen Og ordne ting Ja Hvor våger Eller hvor, hvor er de At gøre sådan noget mod hende Altså altså Pondito. Hvad med dig har du spillet noget andet? Jamen ud over Udover Battlefront, øh, Star Wars Battlefront, ikke forvekslet med det gamle spil til øh, de gamle maskiner og PC'en, så er det jo selvfølgelig det her nye fra EA, der skal øh, falde sammen med, øh, med, med filmen. Øh, den nye Star Wars film, The Force Awakens, som kommer her i midten af december. Og jeg synes, øh, godt nok så, så kommer min anmeldelse lidt sent. Fordi øh, jeg har fået en skade uh, Too many video games, I guess smadrede min tommelfinger på højre hånd Men, i hvert fald Så er jeg, øh, jeg nået at få Spillet en masse Af Battlefront, og jeg har sådan en, en god øh, fornemmelse For, øh, hvordan Anmeldelsen ligesom er struktureret Så jeg tror, den er pretty much in the can Der Den er i hus og jeg, ja. og jeg må sige, at det er sådan cirka det mest ambivalente Forhold jeg har haft til et spil længe Fordi det Det er jo fint Og det er velproduceret Men Det, det er svært At holde min mangel på Begejstring tilbage Og jeg ved godt at det lyder meget <laughs> personligt Og sådan om det er bare din mening Men Jeg tror godt man kan, man kan Ligesom få en fornemmelse for At der er ikke så meget at komme kommet efter Desværre ja. Men øh, man kan jo se frem til min anmeldelse For ligesom at få en, en dybere forståelse for det Inden for de der 5-4 minutter jeg højst sig, Så skal jeg prøve at Spære bare lige så ned Ja, jeg starter bare anmeldelsen nu med at sige Det er lort, og så lige forklare det I halvanden minut Så det, <laughs> ja, det er Ja, du brug for de 5 minutter Nej, det er det Done Kets. and done Dun dun. De de børn, de forstår det derude. Star Wars Battlefront derovre. Må jeg så sige som en, der ikke har spillet det, udover mm. den der beta, der var, at det virker også ja. som sådan et spil, der er forholdsvis tyndt. Altså selvom ja. de havde. Jeg kan ikke indvævne, hvor mange baner de har. De havde forholdsvis få. Kan det passe 12? Og sådan de der? har kun. Hvad er det? De har kun fire planeter. Og der er vist kun. Der er nogen af planeten, der har to baner. Sådan mm. forskellige områder. Og så er der selvfølgelig også forskellige modes, der bruger. I progression på forskellige måder og sådan noget, men... Og oh, der er ikke der er, der er ikke vildt meget. Det er, der men der er også bare sådan, at man ser bort fra det indhold, der nu er, om der er meget af det. Det vi gør også bare, som sådan Gameplay er sådan meget, meget overfladisk på en eller anden måde. Så det er ikke noget, man kan, sådan, kan fordybe sig ned i. Nej. Altså, de går jo nok også efter et mere casual publikum. Og jo. For, fordi det er sådan noget Star Wars noget, der er mange, der gerne skal få adgang til det, men... Ja. Yeah. Ja, det er yep. Jeg har ikke spillet det hele tiden, det kan godt være, at der er mere der, men... For altså, jeg det bare. altså når, du får, når du får Call of Duty-spillene øh, og deres multiplayer til at se komplekst ud i sammenligning, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til dig. Altså, <laughs> det, Battlefront, det, var, det er fandme bizarrt. Det er det sgu. Øhm, og jeg ved også godt, ligesom Tommy også har øh, fortalt lidt om i sit retroindslag Battlefront 2, Uh, at det, det er sgu også noget underligt noget at gå tilbage til, fordi der bare bliver spåret granater og, og, og, øh, og der er nogle mærkelige øh, tiltag og, og, øh, og ting som de har, eller valg, som de har foretaget sig i designet. Men øh, jeg ved det ikke. Der, der, der ligger bare noget lidt mere. Der ligger vis bare en lidt mere respektabel ambition bag de gamle spil, vil jeg sige. Um ud fra hvad jeg lige kan fornemme, at spille har dem kort, og ikke lige haft mulighed for at spille dem op til, øh, op til min anmeldelse desværre. Så jeg lader det stå lidt på egne ben. Ja. Men, øh, men ja, det, det er lidt ironisk med det, der Tommy siger, at der bliver sport, der spammede granater til højre og venstre, ind i alle mulige hjørner, og man bare bliver eksploderet i Ballfront 2. Det gamle. Så har jeg det nye Ballfront. Det er også et problem. Fordi man har ikke, sådan, man har ikke en granat eller to Sådan i lommen ah. Det er sådan et, et, et, et uh, Det er sådan et super move Som bliver recharged Så mm. man kan kaste en granat Så kan man vente lidt, så bliver det recharged Så kan man kaste en granat igen Og selvfølgelig går det ikke så hurtigt som jeg ligger op til her Men stadigvæk det Det, man det, er, det, løser, jo ikke et, det løser jo ikke et gammelt problem Som lidt var til at finde Hvis man spillet de gamle i lang tid jo, Med det der spam. Så det, det er fandme underligt Hvorfor jeg har taget den tilgang Og det er lidt svært at forstå At det, er, det kommer fra DICE Fordi jo det er sindssygt flot Men Det er bare så tomt Altså I don't get ja. it Selv når DICE de tager den på rutinen sådan Balfil 4 og sådan noget Så virker de det stadigvæk Med det at, at bare proppe det med indhold. Uh, så man ligesom har en masse at gå i gang med, og, og i hvert fald lige undersøge, at det her er noget for mig. Men her er det bare sådan, det er os Balfont, det der navn, I kender, det er tilbage. Okay. Og det er åbenbart nok. Ja, ja måske. Det er det. Det tror os. Please, stol på os. Så det er sådan lidt det. Det er det eneste, jeg har spillet. Okay. Og nu er mine håndølagt, så rest in peace video games. Yeah. Det er det sidste minde du nogensinde har resten af dit liv På det spil jeg spillede uh, Hvad er videospil for noget Tænker du på Battlefront det er det sidste, det Fuck man Det var din exit Rebel scum <laughs> Okay oh, yeah. er også, Jeg har også berørt mod i Mad Max yes. Jeg Er lige begyndt på det Jeg, spillet en, jeg tror spillet en lille times tid Jeg har ja, fra starten Så er det er jo mest en uh, tutorial Ej, den er faktisk ikke så meget tutorial, Men det er stadig begyndelsesområdet mm. Jeg synes faktisk det ordentligt godt. Ja. Så altså, indtil videre. Det er da godt. Jeg havde hørt lidt blandet om det, altså det har fået sådan lidt lidt middelmodige anmeldelser, fordi at mm -hmm. det var sådan lidt for standard open world spil. Ja. det kan jeg stadig nu vise sig, det er det, men jeg synes det rammer rammer stemningen af den her ødemaksen ganske fint. Jeg synes det ser ja. ikke flot ud. Derfor kan det faktisk stadig ikke at <laughs> øh, det lidt, men men lige jeg synes faktisk man, godt, man kan mærke det et andet andet approach på det, fordi sådan, den noget, knapperne ligger på og styringen er der, den er sådan mm. lidt fucked up til startmenes de vindes til hvor <laughs> hvor knapperne du hopper på en trigger for eksempel oh, okay. og du splinter på en anden trigger og så sådan du på altså, laver sådan en dodge move -agtig noget, ja. på en bumper eller det sådan er så et eller eller et i to <laughs> så den det er sådan lidt fucked up men så så kom, jeg så til at sidde i bilen der som jo nok er noget af det centrale i spillet ja. øh, kilometerlættet Ja, hvis man tager det, faktisk kilder mm -hmm. Og så er så det sådan lidt med mening, fordi at At du sprinter faktisk på samme knap, som du Accelerer på i bilen ja. Og det er sådan lidt mærkeligt, at du har B-knappen, eller det er så Firkant på Playstation Nej, undskyld, det er ja, cirkel Cirkel på Playstation, ja Det er sådan en quick button Til at skyde med dit våben mm, Ja. Den sidder også mærkeligt, synes jeg Men det giver sådan lidt mere mening, når man sådan Sammenligner med, om bilen, det er ligesom det her De har opbygget kontrollen fra Ja. Og så er det så ført når til Når du løber rundt Så giver det sådan lidt mere mening Hvordan, hvordan det bygger op styringen. Ja okay Det er, da, det er egentlig meget fint At når det er sådan, noget, sådan en central del af spillet Og man sådan hopper frem og tilbage æh, På stavet talt, så øh, Så er der ikke rigtig et sådan ulogisk spring fra kontrollen Og oh, nu, nu skal jeg lige skynde mig ned og banke dem her Og oh, nu er jeg ikke i bilen Hvordan fanden er det nu at syre. Altså jeg siger ikke det, det behøver at være så kompliceret Eller så overdrevet svært men Nej. for nogle, så kan man godt, og det kan jo også ske for os, altså lad os være ærlig, så kan man måske godt sidde sådan lidt, nu var jeg lige uh i den der, nu var jeg, hvad siger du? Det var uhyre Ja, for sure. os, altså. sure, sure. Men øh, man kan måske godt blive fanget lidt i at sidde i den situation, hvor man lige tænker, at nu var jeg lige i den der spill den der form for interaktion nu skal jeg over og gøre det her hurtige, sådan, Det der spring hvis, hvis der lige er noget der ikke de klikker Så kan man måske godt blive, blive lidt fanget der Men det er også meget, en meget fin analogi sådan med Man kører bilen Med den her trigger Og man sprinter på ben øh, Ude i marken øh, På den her trigger sådan. Max ja. han er en bil I sig selv <laughs> ja. Når han accelererer så han Når han accelererer i bilen Så er det jo bare af Sam, Samme knap Ja, ja det er han. han er Mad Max indeed Men som sagt Jeg kun spille den time så, mm. Men jeg glæder mig til At komme i gang med det igen yeah. Det er jo kun lige øh, Det er kun lige Omverdenen der forhindrer Med at komme videre Det er derfor at stoppe Ellers, Ej, jeg stopper Efter den time eller så det jeg Spille med mere Fra en ødemark til en anden Det <laughs> øhm, Ja Det, det, det eneste ja. jeg håber lidt Fordi det er jo også øh, bliver vi sponsoreret Eller noget for at sige det er, Det er helt upfront. Øh, men det er jo Også på tilbud på Playstation står den her sådan Christmas deal Så ja. det, er vist, øh, det er vist til sådan 280 eller sådan noget øh, Med eller uden Playstation Plus Det kan jeg ikke lige huske øh, På PS4'en så man kan jo tjekke det ud Hvis vores snak øh, frister også. Vi har jo også haft vores Kasper Lykke tidligere Apropos øh, gametestvært Må morgen, hvile i fred han har, også, øh, han har også lavet en anmeldelse Så man har også haft mulighed for At kigge på det der jeg tænker i hvert fald Jeg vil også rigtig gerne spille det Som vi også snakker om På et livestream øh, Apropos Men det var et af de spil Hvor jeg sådan tænkte Der er godt nok meget hype om det Men jeg behøver ikke spille det lige nu Jeg kan sådan spille det Når jeg får tiden Og gerne Bare gerne vil nyde det Og så behøver jeg ikke At falde ind i alt det der hype Det eneste jeg bare håber på Det er at de har fikset Det der med Jeg ved ikke om det er et bevidst designvalg Eller om det er sådan lidt af en Miskalkulering eller en det der, sådan fejl eller sloppy design med øh, i kamp, så kan man ikke ligesom Batman øh, så kan man ikke sådan afbryde et angreb for at lave en dodge eller ja. lave en counter. Har du spillet nok til at lægge mærke til det? Øh, jeg har lagt mærke til nogle gange i nogle kamp, hvor jeg ikke synes stønner på at jeg trykkede øh, counter, og det er nok ja. det er nok fordi jeg var i gang med at slå Ja. Altså den er mere mindre tilgivende i det. Ja. Yeah. Øh, men det, det snakker faktisk også lidt om. Altså jeg, vi kan jo godt afsløre, at faktisk både Kasper som lavede anmeldelsen, øh, var glad for spillet, mm -hmm. selvom han ikke er ja, et topkarakter, derfor mm -hmm. kan man selvfølgelig godt være glad for spillet uden glemme fem. Der kan man bare se. Det er, det er muligt. Og så øh, mm -hmm. sidste hun spilte det jo faktisk også en del. Mm -hmm. Hun var også temmelig øh, glad for det. Ja. Yeah. Så men men de spekter jo lidt om det her med at de synes lidt, at Batman, han fløj sådan lidt for meget rundt, når han kæmpede. Yeah. Ja, ja. Og den, det den, den de gør det Det er absurd. Den gør det altså. Altså, at han, han kan bevæge sig meget, meget langt hen til en modstander, når man trykker på, hey, nu skal den her retning. Så flyver han bare lige, laver og kommer den an. Og jeg synes egentlig, det passer okay til Batman. Men, øh, selvom det nogle gange ser lidt ridiculous ud. Men, ja. Men, altså det her, det virker sådan mere, og det snart jeg det også lidt om det her med, det virker sådan mere tynget, sådan mere visceral. Det var være groft nede på jorden og, og slå sig med, med -max. Og så tænkte jeg sådan lidt Det er måske fint nok, det passer også godt nok til materialet Men det ser ud som at kampsystemet er lidt mere kedeligt Fordi det er sådan mere basalt ja. Men altså indtil ind videre synes jeg faktisk det passer rigtig godt hvad det var altså Ja, man skal måske også bare passe på At man ikke sådan forveksler Præsentationen øh, I Minute to minute kampen Med sådan dybden og mulighederne Og Og øh. Det, kompleksiteten i det hele taget Fordi jeg frygter også lidt At Mad Max der er sådan lidt Det måske kører lidt på det der med åh nu står du her og den er good, Og det ser bare voldsomt ud Og Mad Max han er bare en hård fyr mm. Måske kører det lidt for meget på det Det frygter jeg lidt Men, øhm, men hvis, de, hvis de bare tager et valg Og sådan enten kommer ud og siger Nej det er bevidst At Max han ikke lige kan stoppe i et angreb Og så counter Eller og så siger de, ah, det skal vi lige have justeret, fordi det skal være mere responsivt. Fordi det måske er, de måske indser, at det er et videospil i sidste ende. Men jeg kan godt se argumenter for og imod det der med, ja. skal man have lov til at det, eller skal man ikke. Jeg er også rimelig sikker på, at i med Shadow of Mordor, også lidt et Batman-lignende spil der i kampene, at der var det vist lidt ridiculous, hvordan man bare sådan hurtigt kunne hoppe fra det ene til det andet, og Ja, godt nok så var, med den er nærmest uovervindelig gud, Men uh, det, det er nogle gange, hvis det ikke rigtig, hvis det bare clasher lidt mellem animationerne og ens opfattelse af hvad der sker på skærmen, så, så bliver det bare irriterende. Ja, det må jeg så sige. Altså, jeg synes det, det det kan godt gå langt at et spil bare sådan er sådan. hvad kalder man det, Godt sat sammen, altså sammenhængsmæssigt med hvordan stilen er og hvordan gameplayet er. Mm -hmm. øh, altså det her med at det virker mere visceral Og lidt mere voldsomt og brutalt Ja yeah. øh, Men på den anden side Også som du siger det her med at det kan også godt være lidt en ulempe altså man skal ikke bare undskylde Dårligt design med at jamen, det kan godt være at det hænger sammen med temaet Men måske skulle vi mm -hmm. ligesom have tænkt lidt anderledes over det Fordi hvis nu hvis der, er, der er meget kamp i spillet Ja yeah. og, og det er ja, det er basalt men det er super visceral Altså mm. hvis der er meget combat Så bliver man nok også lidt træt af Forhælde det er rimelig basalt det her turangreb eller hvor det var Ja <laughs> Så det afhænger altså, lidt af, hvad mængden af combat er, varende i mm. spillet, vil jeg så sige. Ja. Men det, det finder man jo så ud, når man kommer længere i det. <laughs> ja, helt klart. Øhm, de, de må jo bare gøre op med sig selv, hvad der, hvad der giver mening for deres øh, kampsystem. Jeg vil sige, at jeg, jeg køber den i Batman Arkham-spillene, at han kan lige være i færd med at tæve en gut, og så er der lige to andre, der er ved at for det drop on ham, og så kan han bare en som en ninja, gå i gang med at counter dem. Ja. Men hvis der er så tung animation og slag i Mad Max, så kan han nok godt se deres dilemma jo. Men det er, det er så irriterende. Jeg, jeg snakker også meget om det her på podcasten, men det er, det er næsten det er lige før, det er en det er alt afgørende for mig, om jeg sådan skal virkelig dedikere mig til spil. Jeg, jeg vil gerne spille, og jeg vil også gerne øh, købe det og støtte det, fordi jeg synes, at det er super, vi får sådan nogle licenserede spil, eller måske ja, okay. bare spil øh, baseret på licenses, på den måde, der, der ser spændende ud, ja. og, og interessant ud i hvert fald. Spændende og interessant. Ja, det er jo det. Øh, <laughs> det er måske lige før, at, at det egentlig ender med at være mere tiltalende, og mere veludført end... En Just Cause 3 Fordi det har da vist fået en lidt Lunken øh, Velkomst Jamen er det ikke mest på det tekniske Eller hvad, jeg synes jeg hører at det skulle være helt godt Gameplay, men mm. Det skulle være meget teknisk oppe og ned Ja yeah. Det lyder i hvert fald til at det Mad Max det er mere refineret For det kører i ganske flydende Og yeah. 1080 på begge Og mm. all is beautiful Men ved, det vil ikke godt være at du har hørt Det er andet Det er ikke 60 frames på kontroller vel Mad Max? Ja. Nej, 30. Det kunne også godt have noget at gøre med kampen. Og nu skal jeg ikke begynde at gå ind i det igen. Nej, jeg havde set noget PC-footage. Um, um, jeg havde også uh, på PC. Batman også 30. Ja, det er også så. det. Men det, altså, hvis, hvis de laver hvis de laver kampsystemet for eksempel, sådan så at, at, uh, det giver mere mening, at man skal være lidt mere velovervejet, når du sætter et angab i gang, fordi at du ligesom har den her tid, hvor du ikke kan counter. Mm. Hvis, de, altså, hvis de gjorde det godt, og inkorporerer det meningsfulde i kampsystemet, så giver det jo mening. Ja. Det er lidt ligesom... Okay, det er så, det er så lidt, out, lidt sleek, men altså det er lidt at uh, sammenligne med de der souls for eksempel. Ikke? Der er ligesom okay. også sådan en, en mening bag de lange uh, indgrebsanimationer og sådan noget. Yeah. Ikke, at det er, at vi overhovedet, <laughs> <laughs> men overhovedet. Altså, men det kan være en mening med lange emissioner, men, men det kan også godt føles bare som en sloppy udgave af for eksempel Batman's Combat. Åh, oh, de har bare yeah. ikke gjort det raffineret ordentligt. Altså. Nej, men det er også lidt et problem, hvis alt ligesom minder om Batman's Combat... Men den eneste forskel, eller den umiddelbare forskel, er bare, at Maxes øh, animationer slag er langsom og hårde, men sløve. Fordi mm. hvis alle fjenderne de bare øh, hopper på en og fuldstændig tæsker ind, så, så bliver de jo næsten ja. bange for at hoppe ud i de der hårde, men øh, langsomme animationer. Fordi sådan, hvis jeg begynder at tæve lidt på ham her, jamen så kan jeg jo blive... Angreber ham der ved siden af mig Men der er ikke noget counter endnu Så ja. Det skal man gøre Det er sådan noget med at man skal få det til sammen Ved at man får god tid for eksempel ja. At de måske slår hårdt Men så også slår langsomt ikke? Jo. Så det, det. Det, det, må vi, det må vi se jeg, jeg, det, det kan være når mine fingre bliver bedre At jeg hopper ud i et juleaventyr i ørkenen <laughs> ja. Hvordan var det egentlig med de der Playstation tilbud de kører nu Fordi der er sådan en, en julekalenderagtig noget Ja yeah, 12 deals of christmas så hvor lang tid kører den med, Max? Fordi den er, hvis det er den, den, der er i dag med den, uh, den kører uh, to dage Okay, ja. så, så i dag er morgen Ja, så når du hører det her, så kan du måske lige nå det Hvis du er en af de der lytter til vores podcast med det samme. Ja, præcis Så kan du skynde dig der, yes. overveje at købe det Jep, jep Men uh, har, okay. du, uh, har du spillet mere? Jeg har spillet uh, Black Ops 3 Black Det Ops snakkede jeg om sidste gang, men der har jeg kunnet spille multiplayer i den har jeg rørt Yes eller okay, jeg sidder ved siden af min lillebror med en bliver. Ja, det tæller sådan, det også. Mm. Så også. For at mere præcis. Så jeg tror, vi har spillet tre og af er det, indtil videre. Vi spiller på Veteran, til hans ja. frustration, til min glæde. <laughs> og øhm, det virker faktisk lidt som, vi er over halvvejs. Altså, jeg regnede det med, at vi over halvvejs. Øhm, det virker det sådan lidt som, at okay, der er lige et plot twist, der lige kommer. Så er der lige en kampsekvens, og så laver de en wrap-up. Oh. Øh, det, er sådan, det er sådan, jeg følte, det var at være henne. Men så så jeg så, når vi kun spilte 3,5 time Og han dør sådan lidt ofte, fordi vi spiller på veteran Så tænkte jeg, så må der sgu være lidt mere end det ja. til, til års Altså så kort blev det, der kan være Nej. Altså, ellers, altså hvis, hvis jeg skulle gætte på, hvad der var tilbage Så var det sådan under halvvejs Så vil det sige, at der cirka var 5-10 mål mm. Og så hurtigt tror jeg, jeg ikke, vi spillede igennem det Nej det. Der er måske sådan 6-7 timer På veteran Måske kommet efter det. Jeg, ved, jeg plejer at tage, tage 8-9 timer på virkelig. Åh, Ja. Jeg plejer så også at lede efter collectables og sådan noget. <laughs> of course. <laughs> så. Det skal men Jeg ved ikke, uh, har du hørt meget om historien, Lille? Jeg har hørt om? om den svingende kvalitet, men ikke så meget om det konkrete. Okay. Okay, fordi er ja, den fortsætter efter to år, ikke? Jo. Sådan, sammensat ikke så overræstende, men jeg synes faktisk lidt, de laver et dårligt job til at starte med, med at øh, sådan opbygge verden, som i... H Hvordan står vi nu? Det er noget med, at der er en kold krig, men det ved jeg, jeg mest, fordi jeg havde snakket med udvikleren, som havde sådan fremlagt det. Mm -hmm. Fordi de er ikke sådan rigtig fremlagt, hvor er grænsen Der er sådan en enkelt by, man er i, hvor de siger, at der, er bygget, ah, der er blevet bygget en mur her, efter I trækker ud, så er der sådan en lokalt bande, der ligesom styrer det hele. Så er det sådan, en reference til, det den kolde krig, vi har haft i virkeligheden mm -hmm. Så går man ud fra, at jamen det her det er de to øh, Fraktioner, de ligesom mødes Ja, det her Men ellers Det, det her jo også om den kolde krig i det første black ops Så de prøver jo ligesom at skabe en, ja, en sammenhæng det er faktisk rigtigt ja. Det er faktisk rigtigt um, Så man, man Det kunne måske godt, lige de listet op, hvem, hvem vi møder Altså bare lige de laver normalt de der flashige Introer med, hvor man ser yeah. kort og så videre Det synes jeg altså ikke, de har lavet, jeg synes altså, jeg har holdt lidt øje med det Selvom vi sidder og snakker, mens vi sidder og så det, det er sådan irriterer man en smule. det right. så øhm. Og så virker det også som, om der er sådan øh, en sekvens. Det, det kan godt være, den har mere betydning senere hen. Ja. Yeah. Øhm. Men ja, okay, det kan jeg godt afslutte. For det foregår rimelig Altså, mission går galt, og så bliver man sådan enhanced. Det er jo yeah. det, det handler om nu her. I stedet for, mm. at man bruger droner, yeah. så, øh, fordi de kan hackes, så enhancer man mennesker i stedet for. Ja. Yeah. Og det er jo det, det store tema i det nye her. Ja. Yeah. Transhumanisme. Ja. så ligesom man kender det fra de nye Deus 6 der ligger meget fokus på det. Ja, så øh, der går noget galt på den her man at man, man bliver sådan, ligesom messed up, og så mm. øh, bliver man så enhanced, og så øh, har man fået sådan en, et neuralt interface, ja. så man kan connecte med forskellige ting. Og så får man, foregår man sådan nogle missioner, der ligesom er foregået tilbage i tiden, så det virker som sådan en simulation. Mm. Men der er sådan forholdsvis mange af dem, så det er sådan lidt, det er ikke bare en tutorial det her, fordi at der ligger sådan mere vægt på det end det. Så, hvad betyder det sådan altså, jeg tror det er fire missioner Med sådan et scenarie som på, på at simulere en bedre ændring på Eller afslutning på okay. Og så er det sådan jamen, Hvis det er bare en simulation Så er der ikke nogen historiemæssig betydning Hvorfor er der så så meget fokus på den hmm. Så det regner med at kommer til at, at vise sig et eller andet der ja. Slutter det bare med at Man er en hjerne ind, Sat op til nogle kabler og en tube Ja bare simul Skal bare simuleres hele tiden Ja. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke bruge ham til noget Det er altså nødt altså bare at sende ham ud på nogle simulation -tryder. Holde hans gejst stoppe. Michael, Michael Bay er død ja. skal vi have ham med soldaten til at optage nogle nye med ja. af. en ny film Ja, præcis Der er faktisk en sekvens der er lidt Lidt ridiculous, Der er der okay. jo nogle af i det spil der. Der, der er en hvor du flygter og Så kører der sådan en APC Eller sådan en panseret køretøj Der har sådan en kanon på der står og skyder med mm -hmm. Nu skal du væk derfra hurtigt muligt og jeg tror, den skyder med en eller andet øh, eller et eller andet yeah. og så skyder du på en måde droner og en måde ting, der kommer flyvende op det meste af tiden, der er der så mange eksplosioner på skærmen så man ikke kan se, hvad fanden der sker du står bare og skyder i blinden, og så kommer der bare flere eksplosioner hele tiden over det hele altså, det er helt ridiculous så meget det bare er uh, så, så det var sådan lidt hvad fanden er det, der sker? jeg ved ikke, jeg holder bare at skyde der that's amazing <laughs> så det var lidt sjovt men det gleder mig lidt til at se videre altså, den, den er bygget op som en mystery som, som øh, både Black flert og to faktisk, og så, så det synes jeg er fedt Altså det kan godt lide så kan det, godt være, det, det ender med at være dårlig dårligt mystery Men indtil videre så synes jeg det er sådan lidt spændende at se Hvor går det hen ja. Det er jo bare lidt ærgerligt at, Hvor meget jeg Ikke rigtig Bryder mig om øh, David Goya. Hvis man lige tager det til side Så var han jo med til at skrive et under toren Og han har vist efter sine Ikke været med til at skrive træerne Jeg ved ikke så... om en det, Han var jo sammen med... Er det, no, øh, Christopher Nolan på Batman-filmen. Okay. David S. jeg tror jeg, han hedder. Og øh, ja. Jeg er rimelig sikker på, at han har haft stor medvirkning på 1 øh, Det skal også lige siges, hvor meget... Øh, nu bruger jeg det udtryk igen. Men jeg må jo indrømme, at... Jeg kunne godt lide, hvordan de behandlede hovedkarakteren i Black Ops 2 med... Section Som så egentlig var øh, David Mason Nej Alex Masons Søn Og så ligesom ført historien af Black, øh, I forhold til Black Ops øh, ind i fremtiden mm. øhm, Det var ikke voldsomt meget Personlighed eller, eller historie Der var med Alex Mason øh, Nej David Mason øh, Section der Men jeg synes alligevel de klarede det rimelig godt Og så fik man lov til at spille over for ham, med skuespilleren fra The Walking Dead. Så det er jo altid godt. Her i træerne, der, der kan man jo lave sin egen karakter, vælge sit eget køn og det hele. Ja. Jeg har bare hørt, og det, det er selvfølgelig super. Alt, alt min joke om feminisme til side, så, så jeg synes jeg, det er super, og de ligesom giver en mulighed for, sådan, at man kan customize sin egen karakter i, i den der Black Ops historie. Fordi så, det kunne jo også give en fin parallel, jeg er bare rimelig sikker på, at jeg har hørt At de sådan fucker det op inden for 5 minutter Altså det er en end sådan Dark Souls 2 det er, Hvor man kan vælge karakterer Man kan være mand, kvinde Alt det der øhm, Og så inden for 5 minutter Så tiltaler de Ens egen hovedkarakter Som han <laughs> Er det rigtigt? Har, du, har I lagt mærke til det? Det er jeg ikke Vi Nej. spiller bare som en, en mand, tror jeg ja. okay. Men man spiller vist som samme karakter Man laver i multiplayer måske så det passer? Øh, og så kan man tjene og lave ham om, tror jeg i... Ja eller nej Jeg, jeg tror bare, at du laver din karakter mm. til kampagnen Og så kan det også være at Den karakter fungerer i multiplayer Det jeg, øh, jeg synes ikke, vi kom ind i sådan en Hvor du skal lave din karakter Da vi startede kampagnen Nå. Øh, og jeg synes, han lignede meget Man ser ham kun lige få gange Og jeg synes, han lignede rigtig meget, ham øh, at lavede multiplayer mm. Men efter du spillede et stykke tid, så kom du ind i en menu, hvor man fik mulighed for at vælge, hvad man, man eller dame Okay Så man gjorde det faktisk ikke fra starten af. Ja. Så. Okay, det det jo da en vigtig distinktion, der. Forstod du Men jeg synes, at den sekvens faktisk, hvor man bliver mestet lidt op, den er faktisk sådan. okay lavet. Selvom okay. der måske. Altså selvom vi leger på lidt cheap tricks, men den er sådan. Mm. Den er sådan lidt narret på en eller anden måde. Mener den lidt for meget om det, der skete sket i Advanced Warfare, måske? Øh, nej, den minder måske ja, mere om... Er det sådan... lidt ligesom smule om Robocop. Altså, ja, jeg skulle lige så sige, at det er sådan noget Robocop, for at bare bliver fuldstændig smadret. Sådan altså, det der. Åh, oh, awesome. <laughs> så lidt, det er sådan lidt, lidt cheap trick, men det er også ja. lidt fedt. Faktisk. Okay, fedt nok. Fordi Robocop, også awesome en film. Ja, for fanden. Blir altså, bar... original. <laughs> bliver bare gennempløkket. Man... That's fucked up Ja, det var det, jeg bare skulle se som barn Ja, det, det var han godt nok <laughs> Oh boy That's fucked så, up nah. Men det, uh, det var de spil, jeg spillede Ja, yeah. så Simpsons. Yes, så uh, Lige slutter af med en robocop references, Så kan vi lige Mærke på publikum, om de kan følge med eller ej. Så skal jeg også lige uh, kom, nu skal vi til at snakke om det spørgsmål Der lyder Sinci, der essen, Nej, vi er sendt der jæger for hvis der ikke er nogen der forstår hvad jeg snakker om der Så er det selvfølgelig Attack on Titan Fordi nu har Attack on Titan Fået en øh, det, her, det her spil Som hvis godt kan kaldes det sådan Officielle og mest øh, lovende øh, Attack on Titan spil Der bliver udgivet af bliver det, ja, det bliver udgivet af Koei Tecmo Og jeg er sikker på at det også bliver Udviklet af dem der laver øh, Dynasty Warriors Og bekræftelse det gør det også Ja det er godt. I hvert fald så, så har det stadigvæk bare den her working title med Attack on Titan Fordi de skal åbenbart finde på noget meget bedre Men øh, nu er der en ny trailer ude der siger at den japanske udgivelsesdato For det er spil som kommer til PS4, PS3 og Vita I Japan så vil, så vil de kunne nyde det i februar 2016 Så det er godt nok Godt nok er det kun baseret på den første sæson her med øh, den her Attack on Titan anime, men vi venter også stadig på, på nummer to, så øh, vi, man burde være godt øh, kendt med, hvad historien ligesom byder på der. Og ja, så kan man ellers bare se frem til at ja, slice og dejse nogle øh, titaner og undgå at blive et. Når, øh, <laughs> når japanerne de får lov til at øh, nyde det i februar, 2016, så håber vi selvfølgelig også på, at vi snart øh, får lov til at nyde det i Vesten og Amerika også. Hvem er det, der udvikler på det? Jamen, det er Omega Force, dem der laver Samurai Warriors, øh, nej, Dynasty Warriors, Samurai Warriors, ah, okay. Hyrule Warriors. Okay, så det er sådan lidt det samme, samme stil. Jamen, har du, har du set noget fra det, fordi de holder sig okay. faktisk udmærket tro mod det, og det virker faktisk det, okay. at der er den der fornemmelse for sådan, okay, de har kigget nogenlunde på Spider-Man 2-svingmekanikken, fordi det ser rimelig cool ud, når man har de der... Altså, hvor meget kender du til Tiger and Titan, hvis jeg må spørge? Uh, nej, okay. Uh, det er sådan et sådan uh, uh, dystopisk uh, uh, tysk inspireret uh, uh, samfund, hvor der er en hel masse, hvor der er landsbyer og prøver, menneskerne prøver bare at hygge sig. Og så bliver deres vægge, som sådan skal holde dem beskyttet mod den ydre verden, hvor der er titaner, der bliver så smadret i en af væggene lige pludselig en dag. Efter de, ikke har, haft, efter de sådan har haft nogenlunde fred i mange år. Og så mm. kommer titaner ind, og så gør alting bare mok derfra. Så, så det er sådan det sådan den sidste by, eller hvad øh, eller, eller er samfundet af byer Der er en masse byer i hele verden, men der er, der er sådan en god, øh, stor population, øh, population på, på ja, et, par, øh, et par millioner. Og så har de så en, nogle forskellige sektorer. Så sådan den indre sektor med, med, med, med kongehuset, eller hvad man skal sige. Mm. Øh, hvordan man lige skal forklare det til, øh, til, til os her udefra. Men så er der sådan det ind i midten, kongehus, så er der sådan væg omkring det. og Så er der nogle andre landsbyer og en væg omkring. Det er så sådan en i forskellige øh, sektioner der. Og så en dag, som ligesom de tror, at alting går vel, og de der vagter egentlig ikke har noget at lave, jamen så bliver deres, den ydre væg bare fuldstændig jævnet med jorden. Og så vælter den. Så er det så op til de stakkels børn, øh, da de så kommer i sikkerhed ved, inden for den næste sektion hvor med en ny mur. Øh, så er det så op til dem at vokse op og komme med i det her øh, det her øh, den her politiforce øh, der så skal beskytte mod titanerne så det er okay. lidt øh, meget dårligt, opsummeret præmis og <laughs> jeg kan sige det, det er mere underholdende end det lyder okay. det er et af de få sådan, animerer som jeg godt kan lide eller jeg i hvert fald tog mig sammen til at se fra ende til anden så sæson 2 kom endelig men mens jeg venter, så det her video-spil, det ser også meget sejt ud. Okay, og så har vi jo faktisk byttet om i det her, det ikke det, man, man kæmper jo som en af de små mennesker, der kan ud for de hero men så ja. kæmper man imod titaner, i stedet for normalt, ja. så er der bare en, der bare kæmper mod en masse futsult Jamen, det er nemlig også det, jeg kunne frygte, da, da, man, da man ikke har set så meget fra uh, Attack on Titan Working Title, <laughs> og så fik man en sådan okay, det bliver udgivet at koge i Tecmo. Åh oh, nej, vent lidt. Ja, så bliver det bekræftet, at det er Omega Force, Dynasty Warriors udvikleren, der står bag det, men det ser virkelig ud til, at de har rigtig godt med, de her soldater, man spiller som, og selvfølgelig også hovedkaraktererne fra, fra uh, manga'en og, og anime'en, mm -hmm. at de og svinger rundt med de her øhm, hvad hedder det, seler og, og tråde, der sådan kører rundt okay. fra deres mekanismer, som de har på sig, og så det svinger rundt og prøver Prøv at skære lemmer og, og pulsårene over på de forskellige titaner Drar, Det er bare awesome. okay. Det er super godt okay. Hvis det lykkes med det her spilkoncept Så kunne det meget vel være et af de mest underlige koncepter Der bare er bare super tilfredsstillende at spille <laughs> Okay, men det lyder det spændende faktisk ja. Så okay. der er en ny trailer ude Kan jeg anbefale okay. alle at tage et kig Det kan være at det forklarer konceptet lidt bedre end jeg har gjort det det burde nok ikke være så svært. <laughs> <laughs> men det er Attack on Titan, øh, ja. man kan finde det ved. Okay. Attack on Titan, der video games. Ja, hvorfor kalder de det ikke bare? Al det her working title, det er roligt nu. Der har været et par <laughs> videospilhister her, baseret på IP'en, men nu kommer det altså til de store konsoller. The big boys. Okay, det er godt. Uh, b -b -b -b -b -b -b Tiltale. Jeg ja. skal have lige lille udvikler og lave masse adventure-spil med tryk X for valg Y eller et eller andet. Tryk X for at græde. <laughs> tryk X for her. Ja. ja. De har annonceret, at der kommer en anden episode af Game of Thrones. Du, det mener, det du mener sæson. Anden sæson, Ja, De ja. <laughs> <laughs> laver faktisk anden episode nu. <laughs> wow, det var på tide. Så det var bare en lille, en lille nyhed. Mm -hmm. Det var vist ikke en stor overskelse for så mange, men... Øh... Nej. Jeg kan ikke fuld med i, hvordan lige præcis den... Øh, det er eventuelt afsluttet Nej Men jeg tror altså De her udviklerne havde vist selv sagt At de havde afsluttet den Så der var øh, plads til at lave en I næste sæson altså. Okay Det vil selvfølgelig også være mærkeligt Hvis de sådan lukkede den Helt dag, Med mindre der også sådan helt afskåret Fra Jeg øh, ser der på fjernsynet. Ja Jamen det bliver også øh, Altså jeg er overhovedet ikke interesseret i det, øh, For at være ærlig Jeg ser ikke engang Game of Thrones Jeg har ikke læst noget af bøgerne Og jeg er sådan Ved at være lidt træt af Teltal og deres serie, de kaster så over. Minecraft Story Mode. Øh, men i hvert fald, så bliver det lidt spændende at se, hvordan, hvordan de lige øh, takler den situation med en anden sæson af deres Game of Thrones øh, spilserie. Der er jo oh, mig, men der er ikke så mange af deres, der går over til sæson 2 endnu, det er jo kun Walking Dead endnu, ikke? Jo, men det var jo sådan set også En af de mest populære, de startede ud med Og ja, så det uh, det, The, the for mange Og sådan noget, er, er den egentlig blevet bekræftet Bare, altså, det, det ved jeg ikke engang Om den er, men, men okay. Nej, jeg håber på at det kommer ind til, det er ja. jeg glad for men, men Game of Thrones, det Jeg er, stort, jeg er slet ikke overrasket over, at der kommer En sæson 2, det bliver bare lidt spændende at se Hvordan de klarer det med sådan, At de skal fortsætte i det univers, univers Som, som hænger sammen, eller det hænger selvfølgelig sammen med bøgerne og tv-serien, men det er ikke sådan en fortsættelse eller noget, det er mere sådan sidehistorie sådan som jeg har fornemmet det mm. så hvordan de lige takler det det ved jeg ikke, fordi altså man kan jo meget kan man sige om om The Walking Dead øh, fra Telltale, og især meget kan man sige om sæson 2 men der har de jo bare sådan taget det udgangspunkt sådan, jamen det er bare vores historie I det her univers altså det, det er slet ikke noget hvor man skal følge med i I tegneserien eller tv-senderen Det her det er bare vores Og så prøver vi at fortælle en historie der ja. Så om, om de tager samme tilgang Med Game of Thrones Det skal jeg ikke lige kunne Vurdere 100% præcist Men ja, nu må vi jo lige Se hvad der skal ske Og forhåbentlig så kan de komme Stærkt igen fordi der, efter at de mistede jeg, jeg tror lidt problemet er at de mistede Nogle af de gode skribenter Fra The Walking Dead sæson 1 mm. Fordi det der er mange der sådan har Pointeret når det kom til at Sæson 2 af The Walking Dead Fra Telltale var sådan et. Øh. Så øh, hvis de stadigvæk mangler nogle gode skribenter Så det er jo sgu lidt ærgerligt Fordi der Virker det til at være store potentiale i Et øh, Telltale Eller et Telltale lignende spil Omkring uh, Game of Thrones Ja, jeg vil sige, at universet passer Godt med, fordi at der er sådan Meget død og sådan store Ting, der kan ske, som ligesom ændrer forløbet Men der er også lidt en ulempe i det her Med, at det er bundet så meget op på et univers Som er så etableret i forvejen ja. Altså, fordi Det skal nok passe sammen med, at det kører I den der kontinuitet, der er i TV-serien, ikke? Fordi det er det, den, passer sammen med Ja Altså, der er selvfølgelig øh, Karakterer og inkarnationer, der ligesom øh, falder der ligesom bærer over men jeg ved sgu ikke jeg har ikke, jeg har ikke undersøgt Game of Thrones nok til at sige hvordan fanden tiltales spil passer ind i det hele Nej. det kan meget vel være at de siger det skulle få indviklet og få til at passe, det, her, det er bare vores historie i det her univers ja. hvem ved det, hvis, de gør, hvis de har gjort sådan fald, så har det hjulpet dem med at fjerne nogle begrænsninger For ellers så er det sådan, mm. alle de beslutninger, vi laver alle de valg, der bliver taget De skal passe sammen, så de alle sammen kan passe sammen med serien for eksempel. Så er det jo ja. en begrænsning der på, hvad der skal. Helt klart, helt klart Så, ja, Okay, nå Men der er også et uh, andet fint spil, der er blevet annonceret Også en anden efterfølger mm. Det er et spil, der hedder Shake Down Hawaii Shake Down Hawaii? Ja, ja Det er et indmands firma, der vil lave det her Mm -hmm. Og det er faktisk ham manden, der lavede Retro City Rampage. Uh, han vil lave en efterfølger, eller en spirituel efterfølger til Retro City Rampage. Der var det her 8 bit inspirerede gta klon. Ja. Ja, old school GTA, man så for mm -hmm. Og det her det er også en GTA-klume, men 16-bit inspireret. Oh. Så Alright. nu der er vi over til Super nintendo æske Der går vi lige nogle bits op der. Ja, det var præcis. Så løber man sig rundt, de en der ligner Miami eller... Et eller andet den stil. Sydmære kan måske. Der er palmer. Og det er på der skyder med en gut med -håret og det hele. Geléhåret. <laughs> <Chilé> <Sen. laughs> ja, hvis det var med i Retro City Rampage, så skal det selvfølgelig også være her. Når men lige skal check down and throw down. Med ja. 16 bits. Det er så det er spændende, når det udkommer. Det skulle vist komme til... Jeg tror, at der kommer snart, fordi det er, det er muligt at spille det på Playstation Experience, og det foregår jo faktisk her i weekenden. Ja. Okay, Så det må jo okay. nok, øh, det må nok være tæt på at spilbart, tænker jeg. Mm. Ja, Så ja, er det... Men... Oh. det... Det må det, det vel næsten være, nu hvor det er lige rundt om bjørnet. Ja. Så indtil videre er det bekræftet til, at det kommer til Playstation 4 og Vita, mm -hmm. en Nintendo-konselt, mm. pc kunne for det er Steam Og så er det egentlig Ja Det virker meget logisk er der, er der ikke noget kærlighed til microsoft kontrollerne ikke denne gang Nej Ikke nu i hvert fald Så må de få Super High Def uh, Floppy Disk udgaven senere <laughs> ja Jeg tror faktisk jeg det kunne være fedt Hvis han også lavede det til Super Nintendo Ja Til sidst Fordi han lavede jo Etteren til Nintendo jo Ja, og, og der var også til Floppy Disk og noget, så. Hold kæft, ja. det er en god idé det er så sjovt at se. Det, det, han må jo også lære meget af det. Altså ligesom sige, okay, nu laver jeg det retro-inspirerede spil til de moderne folk og, og nye maskiner, men hvad, hvordan gør jeg det egentlig, hvis jeg skal få det passe på de her gamle? Det, ej, det, det... Ja, fordi så har han jo alle de begrænsninger. Så er det jo bare, nu skal mm. jeg få det til at ligne på den ud gang. Nej, nej. Så skal han faktisk lave det med alle de begrænsninger. Ja, det er, er ikke være meget sjovt. Altså meget, meget kan man sige om, om, om sådan noget som Shovel Knight, men... Det, det vil ikke passe på en Nintendo. Det, det, det ville fandme være svært. Altså som, som vi også snakker om på vores Game of the Year podcast og sådan noget. Det, Shovel Knight er fantastisk. Men man kan også godt se at de har tænkt sådan. åh det kunne være så awesome med det her spil. Hvis vi lige gjorde sådan her med grafikken. Og så tænker man allerede der sådan. Ja okay det, det ligner et Nintendo spil. Men det vil ikke kun fungere på en gammel Nintendo maskine. så Desværre. Men nu må vi se, se med noget check down om det kan være de der gode gamle 16-bit. Var okay. Super Nintendo 16-bit egentlig, på, ja. hvis det var på... Ja, okay. Nu, nu skal ja. jeg lige være sikker omkring mine bits her, fordi <laughs> uh, vi har en, uh, en, uh, et spil inspireret af sådan nogle 16-bit-spil, som, uh, som Super Metroid. Og det var jo, en, uh, det var jo nemlig uh, Shadow Complex, som var det her uh, spil med... Selvfølgelig, Noget Nord i hovedrunden fra Archer Entertainment og Epic Games, der udgav den her lille Xbox Live Arcade-perle, hvor man var en badass, der, skulle, der havde et simpelt mål med at redde sin kæreste. Selvfølgelig simpelt uh, storytelling 101, og ja. så skulle man ind i det her shadow Complex og... I, og udforske Gå til højre, gå til venstre Og uh, der er en uh, skakt, Så kravler du op i den og finder nye våben Og får evner og sådan noget I den stil Så det var jo kun uh, Xbox folkene der kunne nyde det Men nu ser det ud til at der er en Shadow Complex Remastered På vej Så uh, der er nemlig blevet Der er nemlig kommet en europæisk uh, Videogame rating Ud øh, fra PEGI, øh, Som er Europas svar på ISRB. Og øh, den, øh, den er så blevet rated øh, Til, øh, til PC'en Og det ser så ud til at den Allerede skal udkomme her den 2. december Det er den så godt nok ikke Men, øh, men der, er, der er stadig God grund til at tro at spillet er på vej Selvom datoren er Ikke rigtig er præcis Fordi det er jo, det er jo ikke lige en, hver, en hver, et, et hvert spil, der lige kommer igennem den her rating-proces med Europa og, og Amerika og sådan noget. Så, så jo jo, der, der er god grund til at tro, at, at det her lille, der lille hint det kan bage en vej for, at vi får et Shadow uh, Complex spil i en remastered udgave på PC'en. Måske også andre platformer, men uh, lad os starte et sted og i, I Xbox folk I har jo også nyt spillet allerede tilbage i 2009 Så ja, det Er længe sedan, det længe siden kom faktisk Det er det Man kan håbe på at det åbner op for en øh, efterfølger måske Ja det kunne være dejligt Jeg vil i hvert fald rigtig gerne spille det Jeg har set så meget fra det Jeg har aldrig rigtig fået mulighed for at prøve det Men øh, nu, hvor det til base, det... Eller, nu hvor det er kommet tilbage Eller nu hvor det højst sandsynligt at det kom til tilbage Det vil jeg da ikke sige nej til Helt klart det er ikke Okay, så kan vi få dem til de til at lave andet end de der Infinity Blade, eller hvad er det, de har gået og lavet? Åh oh, nej, er det det, de er sat til at lave lige ja. nu? Ja, oh. eller det der Infinity Blade 2-3. For helvede. Der også sælger rigtig godt. Ja, det. Ja, hvis det sælger, så... så er det bare super. Jeg har et andet spil, der faktisk er blevet ved, at det har fået en rating. Mm -hmm. Og det er faktisk også et, ikke et nyt spil, men et spil, der har været udkommet på pc som hedder Dirt Rally, der er blevet rated til PS4 og Xbox One. Nej Det er det nyeste Dirt-spil, som er Rally Racing, som det også faktisk står i titlen. <laughs> Men Dirt, de har jo 1, 2, 3 før i tiden, der var ja. ganske fine rallyspil. Jeg tror måske, det toppede ved ved toren. Jeg, jeg ved det, jeg skal også dybere på dem faktisk. Ja. På om. Men øhm, så lavede jeg så den her rally, der skulle sådan prøve at ruske lidt op i det igen, lave det realistiske rallyspil spil nogenlunde. Mm. Og så vil de lave det som early access, tror jeg, på, på Steam oprindelig. Åh. Oh. Hvor de så langsomt øh, tilfører nye tracks og nye biler og osv. Mhm. Mm og de lavede det også, sådan så at prisen den stige steg. Sådan så købt tidligt, hvor der var lidt indhold, så fik du de det lidt billigere. Uh, men nu ser det ud til, at det kommer til konsollen også. Mm. I hvert fald følge den her rating. Hm. Mm hmm. Okay. Jamen, jamen. Det kunne da meget vel være, at jeg skulle kigge på det med det rallyspil, eller de rallyspil, jeg blev så til at anmelde de sidste par gange. Jeg har altid undret mig over, at er det sådan the pinnacle inden for rallyspil. Hvem ved? Jeg har ikke haft nogen Xbox, og jeg, som du også var inde på, så er jeg rimelig sikker på, at efterfølgerne, de efterfølgerne ikke rigtig levet op til forventningerne, måske endte med at være lidt nogle skuffelser. Der var vist nogle af der kom til PS3 i sin tid, men... Jeg mener, at tohåndskudst var rigtig god. Jeg tror, hvis det den, den, jeg har hørt, der skulle være en det bedste, men jeg har ikke selv spillet dem, så ved det ikke. Og så var træerne en lille smule skuffende, tror jeg. Det er jo bare her sag. det det vi kan gå ud fra. Det kan jo være, at folk vil skrive til os. Ja. På mail. Sige at høre, at yndlingsrettigt er. gametest.dk Ja, Skrive jeg lidt om jeres ralliespils erfaringer. Den officielle dødt øh, commentary mail. Præcis. Bare send løs. Vi vil <laughs> gerne høre fra jer. I hvert fald så kan vi tage en tredje nyhed om et spil, der blev afsløret, fordi de her for øh, rating systemer, de skal bare rate spillet spil i vildskab. Og det er endnu en gang vores dejlige kære øh, kvinde Peggy, som har... <middels> som har rated et Final Fantasy-spil til okay. PC'en. Hvad kan det så være? Vi har jo på Steam et par af de sådan klassiske spil, der har fået en faithful port, så det er ikke sådan nogle remakes eller noget. Mm. Øh, så der jeg er har jo alle nogle ports der. Hvad siger du? Jeg har fået alle 13'erne på PC. Har vi det? 13? 13. Ah, vi mangler stadig Og. Lightning Returns, Lightning, gør vi det? Oh, okay, ja, bare, bare roligt. Vi, vi skal nok komme der en dag, hoff. Just jeg skal lige have forbestillet dig. Du skal have hele trilogien, den, det ja. mesterværket, i en samlet pakke. <laughs> men øh, det, det jeg er lidt mærke i, det er jo egentlig, at hvis man gerne vil tilbage til de helt gamle øh, Final Fantasy-spil, sådan 1, 2, 3, 4, 5, 6 og sådan noget, så, så skal man enten finde nogle Game Boy Advance Ports eller, eller kigge på Steam. Men det er sådan lidt. Det er sådan lidt nogle halve remakes, sidste her og opdateringer, som måske ikke rigtig præsenterer den klassiske udgave. Men det kan være, at muligheden kommer for folk derude, øh, hvis man ser frem til at måske se, hvad, hvad alle snakker om, når de sådan roser Fine Fantasy 6 til skyerne. Fordi det er blevet rated til et PC-release, øh, en PC-port faktisk. Øh, som skulle øh, som, som er planlagt til at udkomme her Den 26. december Så det øh... Nej undskyld det her det er en nyhed fra november Og der stod så øh, 26. of this month Så vi ligesom med Shadow Complex Så er vi også lidt forsinket Så det er, en nyhed fra, det er en nyhed sidst i november det her Og ja Så stod der så at det var planlagt til At skulle udkomme den 26. Det gjorde det så ikke Men øh, det er jo ikke, ikke udkommet på PC eller Steam før det her, så forhåbentlig så kan det betyde, at vi kan få en troværdig port, ligesom vi er begyndt at få med Final Fantasy 7 og 8, og jeg ved ikke om de arbejder på en 9, og det kan også godt være, at de gør det, men ellers så er der også uh, HD Remasters af Final Fantasy 10 på de forskellige uh, konsoller og sådan noget, godt nok lige PC, det er lidt en anden marked, men uh, jo, det, det ser ud til, at Square Enix De gerne lige vil sørge for, at Alle de ligesom kan nyde deres Final Fantasy Serie, det er gode og det onde øh, <laughs> Eller det er gode og det dårlige øh, på, på en så Fleksibel maskine som PC'en Så det er jo meget fedt. Ja, fordi jeg tror Jeg tror kun tieren remaster Det er vist kun til PS3 og PS4 Ja, ja. Okay. Men det, men det virker Også lidt sådan det virker egentlig meget logisk opdelt med at de kan smide de her øh, troværdige ports Der ikke behøver at være sådan HD remasters eller sådan halve remakes Hvor de sådan laver om i artstyle og det er sådan cute lige Ligesom de gjorde med Final Fantasy 3 eller 4 Hvor det er sådan en yeah, sådan, øh, tegneseriefigur der lige pludselig er der i stedet for de gamle sprites Så øh, med Final Fantasy 7, 8 og måske nu her en 6'er så kan det jo godt være, at man bare kan putte Steam op, og så ligesom sige, jeg vil gerne spille de her klassikere, som minder rigtig meget om den tilstand, de var i, da de udkom. Og det er selvfølgelig ja. forskellen fra, eller forskellen øh, fra at gå øh, til et meget øh, fan-demandet øh, spil, som Final Fantasy VII, øh, give det en troværdig PC-port, og 8'eren også, det er jo PlayStation 1-spil. 6'eren, Final Fantasy 6. det var et øh, Super Nintendo-spil. Så måske skal de være forsigtige med prisen, hvis de skal lave en simpel port, der fungerer tip top eller sådan noget. Det mm. ved jeg måske ikke lige, men jeg har hørt rigtig gode ting om Final Fantasy 6, så jeg er i hvert fald rigtig gerne spille det, så jeg ikke behøver lige at undersøge sådan Åh, Jeg gider ikke lige købe en Super Nintendo, hvordan kan jeg spille det jeg spil på nogen, nogen klassisk person? Skal jeg finde det til Game Boy Advance? Hvad, <laughs> Hvad skal jeg gøre her? Så okay. det, det er jo meget fint, hvis, hvis de her ratings Altså viser sig bagned, vej til Til fine spil på, på nye maskiner Okay Jamen det bliver også spændende mm. Jeg har faktisk aldrig spillet 6 år igennem, tror jeg Nej Men Han kommer der havde det Super Nintendo, da jeg var øh, mm -hmm. Og han er en del af de her japanske koldespil Super Nintendo Så jeg så noget af det ved ham, og jeg så rigtig flot det Selvfølgelig nok ikke så teknisk imponerende længere i dag, men... nej, det er jo det. det... Altså, hvis... Stående er god. Ja, hvis, det man... Godt. hvis man har en forståelse for, hvilken tid det er fra, og hvilken platform det er op, og den er kommet ud på så er det jo bare det, man tage med. Ja, det er det. Det er også et fascinerende tilbagekig. Det synes jeg i hvert fald. Det er det, jeg ja. elsker ved sån klassiske udgaver her. Jeg synes også, det er fint, at vi ligesom kan have en distinktion fra... Remakes, så for eksempel Final Fantasy VII, det får et full-on remake, kommer til den nye maskiner. Og der er også en, øh, en PC-port, som er meget klassisk, og så, øh, ja, så kan man selvfølgelig også bare spille de helt gamle, originale udgaver, hvis man har maskinen, eller gamle disk til det, og <laughs> så jeg synes, det, det er fint nok, at, øh, at der er de distinktioner. At der er lidt forskellige valgmuligheder. ja. Yeah. Helt klart. I, i en perfekt okay. verden så vil der være stort set alle valgmuligheder inden for de forskellige spillerplatformer sådan med, hvis du, hvis du i dagens Danmark i dagens verden spiller Final Fantasy 7 som det var, så kan du download det øh, fra Playstation Network eller du kan også sidde ved din PC og nyde noget 1080p øh, en 1080p oplysning stadigvæk med det klassiske eller du kan vente til remaken kommer ud til 4 og så, videre. så det, man kunne jo håbe på at ligesom alle baserne er dækket men det er selvfølgelig urealistisk at forvente altså tror du helt alvorligt at der vil komme et remake af sådan noget som Final Fantasy 8 bare fordi der kommer et remake af 7 det er, tror jeg nemt mm, ja. ja. 8 er slet ikke nær så populær som 7 er. Så. Nej. det er det der afgør det fordi der ligger jo rigtig ja. meget arbejde i at lave 7 eller allerede det er også derfor det har ja. afholdt for at lave det så lang tid For <laughs> fanden man, ja. da, det, da den trailer kom på til E3, der var bare sådan, endelig, fucking finally, that promise has been kept. Sådan, oh, om så igen for folk snart at hold holde kæft om det. Ja, præcis. Stop med at spekulere i det nu. Er det blevet annonceret for real? Det er på vej. Ja, præcis. For helvede. Apropos remasters, så har der været, når snak for Capcom, angående Resident Evil 2, mm -hmm. som jo har en... Remaster, remake på vej. Ja, jeg er nok mere at sige, at det er en remake. Fordi. Altså. De har allerede remasteret det, eller gjort det originale spil med pænere grafik, da de udgav det til Gamecube. Og det var sådan lidt med. Fordi ja. det egentlig bare var det klassiske spil, men så en smule pænere ud. Jamen, de havde nemlig haft et uh, investors meeting, som man jo så ofte har, når man er et aktie -selskab. Og der ja. havde de. Der, vi er en Via en, hvad det? Via en oversættelse derfra, så havde det lyttet som, at det var et remaster, de ville lave. Mm. Men så har de så været ude og sådan at sige, i hey, ifølge den her mistranslation, så lyder det som, at det måske var et remaster, men det er et full-on remake, vi laver, det bliver bygget for forbundet igen. Yes. Bare lige for at bekræfte, at det var remake. Fordi det, det var det sådan oprindeligt, det lød som om, eller spekulerede bare i, om det ville være et remake, ligesom etan fik. Nej, jeg, jeg, jeg havde forstået Hvad det sådan, er det for, at de, de sagde, at vi er endelig tænkt os at gå i gang med det ambitiøse projekt. Vi laver nu et remake af Resident Evil 2, og så okay. alle bare var glade. Fordi hvis ja. det får den samme behandling som Resident Evil remaket til Gamecube, så er det jo, altså det, det er en virkelig god standard at gå efter. Helt sikkert. Mm. Så det, det er da fint, de lige sætter det på plads, fordi det Ah, hvis vi skulle gå og vente på de her projekter, der måske der, der, der, der sådan kommer tilbage, og kan bringe nyt liv og give en masse sådan, kreativt nemme penge til firmaerne Hvis vi skal gå og vente på det, så vil, så vil jeg i hvert fald gerne lige have, at det tingene, jeg sat på plads med sådan. Hvad er det, vi kan forvente som kunder. Jeg glæde her til. Men det er også bare, som vi også. har vi nævnt her. Termer og udtryk så forbandet mange gange allerede, men remakes, remaster, HD remaster, øhm, port, altså... Der er fandme mange udtryk, og det styr på, så jeg forstår sgu godt, hvis folk bliver forvirret til. Ja, helt sikkert. Der er meget lige at forholde sig til. Ja. <laughs> Små forskelle. Det må man sgu nok sige. Men apropos Resident Evil, har du så hørt, ja. at... Der måske går snak om, at der kommer nej ah, det har vi egentlig måske at snakke om, at 7'eren også kommer til Nej undskyld, 8'eren? Nej 6'eren! 6'eren! Resident Evil 6 også skulle komme til, uh, til de nye konsoller Det har jeg ikke hørt noget om faktisk Kommer oh, lige er... en uh, port eller HD det skulle, HD? Jeg tror bare det er HD HD, men det, det skulle være blevet re-rated Som at det skulle udkomme til ny platform Ja, yeah, okay Og det er jo lavet på PC i forvejen, og de gamle konsoller Ja yeah. Så der fik spekulation spekulationen på, om det er måske bare sådan en oplevelse udgave til yeah. Eller en, en, en lille remaster til, uh, til den nye konsol generation. Måske ville det køre i 60 frames Ligesom på PC'en På de nye konsoler Måske ikke ja. Det kunne nok være meget fint Det er, det er rimelig smooth på PC'en må jeg sige øh, Men ja Det er ja. Igen hvis det tjener nemme penge Så kan de vel gøre det Men jeg ved ikke rigtig om der er en demand for det Det må man Det kan man vel se Når det udkommer så hvis det sælger godt, så var der nok mange, der tænkte sådan, yes, nu behøver jeg ikke finde min PC frem, eller sætte de gamle maskiner til for at spille mit Resident Evil 6. Nu er, glad. Ej, er godt. jeg er glad. Det Hvis det lyder, som om jeg håner folk, så er det nok bare fordi, at ja, der, der er mange spil, der måske godt kunne have gavn af sådan en opdatering til de nye maskiner. Man kan jo bare se Final Fantasy 10. Men Resident Evil 6... Øh, sådan, ja. Jeg synes bare ikke det er, sådan spændende. For det er solgte så spændende. Det solde utrolig utroligt godt. Hvad siger du? Det er solgte ligeså utroligt godt. Ja, det er også lidt. Det. <laughs> Men det fik jeg ikke en god så god modtagelse Nej. Nej, det, det er jo nok bare hurtigt solgt til fansene og så når fansene lige fik kigge lidt nærmere på det, så er sådan her i vandet lidt. <laughs> This is ja. a better art. <laughs> <laughs> ja præcis. Mm. Men i hvert fald, øh, på øh, PS4 og så videre, så ser det ud til, at øh, Sony er i gang med at få den her PS Remote feature til, øh, til PC'en og Mac'en. Fordi det er, jo, det, man, det er jo det, man er vant til, øh, hvis man lige har sin PS4 i en speciel tilstand, og man så lige tager sin Vita med on the go, så kan man lige nyde noget Remote Play, som skulle fungere sådan ganske udmærket. Så nu øh, er Shuhei Yoshida... I OSP på Twitter Ude at skrive på Twitter, Fordi det er der hvor de vigtige nyheder er At øh, han er blevet spurgt om de, kunne, øh, om de kunne bringe den her Remote play funktion til PC Og så siger han Ja vi kan bekræfte at vi arbejder Faktisk på en officiel Applikation til PC Og Mac Så det kommer faktisk, det, det passer lige hans, annons, eller hans bekræftelse passer faktisk lige med, at øh, for et par dage siden, der var der en øh, udvikler, som har et online handle, der hedder Twisted. De annoncerede en uofficiel remote play-app til Windows. Så det kan godt være, at der ja. er noget samarbejde der, men øh, ja, jeg kan ikke lade være med at trække på smilebånden, fordi hvor meget øh, Microsoft end er dårligt til at minde os, øh, om det, så er det jo dem, der ejer PC og PC-markedet. Så at Sony ligesom samarbejder med det marked, det, det er altid så sjovt, synes jeg. Og Mac også. Det var også meget populært, har jeg hørt. Så ja, mm. yeah, det, det er jo meget spændende at følge med i, for ligesom at se, hvad de kan gøre der. Det det er blevet det er noget de arbejder på En officiel applikation Så må så vi jo se på Hvad det, er. det på sin PC Det hvis må vel næsten være det Hvis man nu er over ved en kamera, sådan. Øh hey, må jeg lige nå en PC, ja yeah, bror. Og så kan man lige uh, streame noget PS4 eller, ja. eller noget andet Det er jo Remote Play Det er jo ikke noget PS Vita Remote Play Eller noget det er, Eller PS4 Remote Play det er jo bare en officiel applikation, der kan jeg bruges til. Og. Oh. Der kan bruges til lidt af hvert. Forhåbentlig. Ja. Det bliver lidt spændende at se, hvordan. Hvor det bliver. Jeg går ud det bare bliver. det bliver fint. Altså. Yeah. Det har de lavet det allerede med, med visaen jo. Det er jo det. det. Det giver jo kun mening at ligesom bringe det et skridt videre. Ja. Er nu noget, du prøver at lege med? Øh, nej. Jeg har heller ikke en visa. Jeg, jeg prøver faktisk at få det til at virke med PSP. En. I sin tid Men det var jo Ja Det var mere en prototype end noget andet Det virker jo til at Det først er nu De rigtig har kunnet få den idé til at virke sådan Nogenlunde for De fleste mennesker med God forbindelse Og, og wifi Og alt det der Så Det, ja, okay. det er Hvordan, det svært, jeg desværre ikke for meget ud Med PSP'en Var det der med PS3'en der eller hvad? Jamen altså, både kommentar. og jeg, jeg ved ikke om det bare var En af mine venner Der var lidt Misforstået Og han prøvede sådan Åh oh, du har din PSP med Åh oh, cool Prøv at synge den op til min PS2 Jeg er ikke helt sikker på at Det var sådan det virkede okay. men, øhm, men nej Jeg har ikke lige prøvet det Alt for meget med PS3'en Jeg Benyttede mig egentlig bare mere Af den feature med Sådan at downloade Nogle øh, Nogle spil ned Fra min Conti Der ikke fyldt så meget Så jeg kunne Spille Symphony of the Night øh, Noget Castlevania der På min PSP Det var meget dejligt eller noget... Crash Bandicoot... Sådan noget... Men øhm, nej Nej, des desværre så har jeg ikke lige... Øh, undersøgt så meget... Remote Play... Og jeg har... Ikke en Vita... Jeg ved ikke om jeg... Egentlig nogensinde får <laughs> en... Ah okay... Nej... Men det er, altså... Det er du kan jo snart, snart... prøve det gratis så... Og lave ja, en app der... Det er jo det. det... Og kan jeg jo prøve det... Se om det kan fungere med... Med mit... Øh, med i internet... Ja... Jeg prøvede, det... Jeg prøvede på... Xbox One, den har jo nogenlignende funktionalitet i mm -hmm. Windows 10. Ja. Du skal styre med det. Det kører okay, men man kan godt mærke, det er over, over netværk. Altså også bare lokalt, selvom begge to er connected med Wire. Mm. Så det er ikke sådan, jeg vil at spille på nogen måde. Nej. Men altså, mere funktionalitet, det er vel, det er vel okay. Ja. Yeah. Det, det er jo valgfrit, så de forskellige kunder derude kan jo, kan jo bruge det som de vil. Ja, Til hvilke det. fordele de nu... Har, lyst har du hørt det røret der så hvad angående PlayStation 2 spil på PS4? Jeg har hørt lidt om det. Ja. Okay. Det, det lyder er det jo... Ja. Det er det. Mm. Spiller altså først så var det jo gider snak om snakker med at de ikke ville kigge på bagudkompatibilitet. Men så er det de udgav den her øh... Da ja, Playstation 4 med nogle Star Wars-spil uh, med til, så mm -hmm. fandt de ud af, at de spil, der var med, som kom fra PS2, at de blev emuleret på den PS4'eren. Ja. Og så så spurgt de om det, og så kommenterede de så, at hey, det var lige noget, de arbejdede på at bringe mm -hmm. PS2-spil til Playstation 4 via emulation. Ja. Så uh, det, det er lidt spændende. Og resultaterne er faktisk også uh, rimelig gode, kunne man se. Jeg har undersøgt lidt uh, fra Digital Foundry, der er altid er til at tjekke. Framerate og øh, opløsning Performance i det hele taget Når det kommer til øh, forskellige øh, spil Og der ja. undersøgte de faktisk at, om, Hvis vi lige sætter øh, Star Wars øh, Bounty Hunter Om man flyver rundt som Hvad er det? Django eller Boba Fett? Jeg kan ikke huske det En af, B -B en af, de, en af de feds der øh, Det er meget meget fedt, det er meget, meget fedt. <laughs> Ja præcis så de testede lige sådan at Hvis vi optager noget footage fra vores Klassiske PS2 Spil her, hvordan performer det så Det er sådan lidt slow og ikke fuldstændig fastlåst Frame rate, den er lidt all over the place Men når den bliver emuleret På PS4'en der, så er der faktisk Store forbedringer, og det virker til at være En, en habil emulation Uden de store hiccups Så ja. det, det, det synes jeg der er, Det Gør godt Sony Det er helt klart, er helt klart noget de kan, de kan undersøge Selvom det selvfølgelig nok betyder At vi skal spille spillet Eller købe spillet igen så. Ja. Men det elsker for, vi jeg... også bare Købe spil Dum. vi allerede ejer <laughs> det er Dejligt ja. Ja, Det var, det var, det var, det var i stand til at køre den Med høj opløsning som du siger Og så er mere ja. flydende Ja, helt klart. Så det er altid dejligt når det går den vej ja, Jeg mener i det her tilfælde så På PS2 med Bounty Hunter, Så var det 60 frames, men den var ikke låst dertil, den kunne, det var også justerbar, så man kunne tit opleve i nogle områder eller, eller under nogle firefights, at altså, den kunne gå op til 60, men den nåede ikke altid op sådan 40, Ej. 42 <laughs> eller sådan noget. Den var lidt janky, og ja. meget kan man sige om min start med, at, sådan, at spil skal 60 frames per sekund, men hvis den kan nå op på det, det er fint nok. Men det hjælper ikke rigtigt hvis den så ikke er det det meste af tiden. Den, sådan de der skift i framerate, de kan oftest være lidt forstyrrende for en spiloplevelse. Selvfølgelig med, øh, med hvor responsivt spillet er, men også bare når man sidder og kigger på det. Altså det, kan, det kan godt være sådan lidt ubehageligt, hvis det sådan springer rundt hele tiden. Går fra super flydende til sådan noget lidt midt i vand, det er sådan, ach, så bliver man sgu lidt køresyg. Ja, det påvirker også det man ligesom styrer på, altså mm. man tager input på, Ja når den, Hvis den svinger meget Helt klart Så PS2 emulationen på PS4'eren Det lyder som en god idé Det er helt klart ja. sige Nå no, der er også ja. Hvad siger du? Åh oh, ja Det var bare det der med Det er sådan lidt, det er sådan lidt spændende Hvad de gør med det Sådan forretningsmæssigt Ja Og som du siger Det kan godt være at Vi er At det så spiller spil købes igen mm. Du vil sige så De måske bare laver Sådan enkelte spil de siger. Den her behandler vi så Fordi der ligger sandsynligvis Okay arbejde i det Hvis de både skal opryst Og også, og Trophys'ers, har fået support for os i spil. Ja, okay. Så skal de nok behandle dem sådan individuelt basis. Mm -hmm. Og så er der nok noget, man skal købe igen, i stedet for, at man bare lige kan spille den gamle disk i. Så. Ja, helt klart. Det, det, det tror jeg nok også, det bliver Det bliver sådan. Om, øh, ja, ideen lyder jo god. Det, det kan man vel sige. PS2-emulation, Super. Noget andet, der også er en god idé, det er at udskyde dit spil, hvis der er for mange bugs, og det er lige præcis, hvad det danske, hvad det, det danske firma, der, der ligesom samarbejder med Free Realms, det er så mm. Interceptor, Interceptor øh, hvis jeg ikke tager meget fejl, det er det, de hedder, øh, som arbejder på det her Bombshell, øh, iso, isometrisk action RPG, og øh, ja, der er nu lidt for mange øh, bugs og fejl i det, så det er blevet udskudt. Det skulle originalt udkomme her sidst på året, men øh, PC-versionen den øh, udkommer nu først i slutningen af januar. Så ikke lige den største udskydelse, men, øh, men de har øh, simpelthen de sidste par uger testet. Det sønder sammen for at øh, få det ud på gaderne, men desværre... Så er der simpelthen for mange Bugs og fejl i spillet. Så de vil ikke udgive det øh, I den her tilstand Det må man jo Det må man jo sige at der er meget prisværdigt af dem Fordi øh, ja, Der er godt nok Jeg kunne tælle på flere hænder og fødder Moderne spil som er blevet Hypet op til skyerne Og så de udkommet hvor man tænkte I kunne nok godt have givet der en måned Eller to mere Måske et halvt år Ja det sker også tit for spil, der ikke er hyped. Ja. Yeah, det... For eksempel Afro Samurai 2. Oh ikke, my god. Fik en vildt positiv anmeldelse. Ja, jeg kan huske, jeg okay. hørte fra alle på Game Test, at øh, de elskede det. De kunne ikke vente med at det. Ja. Og så de havde så de er altså travlt med at spille det, de er aldrig blevet anmeldt. Det blev der anmeldt, igen? Det tror jeg ikke. Er der nogen, der har anmeldt Samurai, Afro Samurai 2? Det kan jeg huske. Jeg synes, okay. Jeg synes, jeg har en anden menneskel. Det kan godt være, det ikke engang var vores. Men det var i hvert fald fyldt med fejl. Det ja. kan godt sat sammen. Øh, og så var det meningen, at det skulle laves som sådan en episodisk øh, ja, fortælling. Ja. Øhm, men det viser sig nu, at øh, jeg tror faktisk aldrig nogensinde, at noget kommet til Xbox. Det? det kan jeg ikke huske. Mm. Det viser sig altså nu, at udvikleren, øh, eller faktisk udgiveren, der vs. <laughs> evil har valgt at trække spillet tilbage igen. Ja. På samtlige platforme. Og så siger de så, hey, prøv høre, det var simpelthen ikke god nok kvalitet spil her. Um, vi, kan ikke, uh, vi kan ikke være bekendt at fortsætte med at lave de næste to episoder, mm. og vi kan heller ikke være bekendt med at have den her episode ude. Og... Så nu uh, trækker vi det tilbage igen, mm. og så uh, tilbyder alle dem, der har købt det, at få refund. Sådan. Så kan de uh, syv mennesker, der har købt det, få refund. <laughs> ja. Det skal nok være nemt at overskue. Nej, um, alt set. så uh, kunne jeg faktisk huske, at var, det var rimelig cool, det, det første spil. Sådan ikke lige... Det, det bedste eller mest, øh, mest underholdende spil, man lige kunne bruge penge på, men øh, det var da meget cool, og det havde sit øh, plads på markedet, øh, hvis man i skulle kigge på lidt øh, site øh, Samurai Action med en fyr, der Afro. Men nu øh, spiller man jo som en anden karakter, og ja, det er jo næsten ikke til at genkende sådan spilmekanikkerne og, og, og temaet, fordi det virker bare til, at. De her ting. Vi skal lave en efterfølger. Vi har ikke lige det største budget, eller sådan noget, men næh, det vi, vi, vi gør det så godt, vi kan. Og det her så bare vist sig, at det var noget værre lort. Altså. Ja. Det de, de, det virker næsten som beta en alfa, det har jeg set fra det. Du kan se den i hvert fald helt meget. <laughs> ja, Jamen, det var sådan noget med... Øhm, der, der er sådan nogle sjove let's players, jeg er i gang med at se, hvor de, hvor de tænker sådan, okay, nu hvor vi fik købt spillet, det er godt nok blevet taget tilbage nu, men vi fik købt det i sin tid, så nu vil vi spille det, spille det igennem og vise det. Og det, altså historien er horrible. de har ikke haft noget budget overhovedet. Der er næsten, hvor der burde være sådan nogle små cutscenes eller et eller andet, så er der concept art, der sådan er mixet sammen. Og okay. Og øh, for eksempel sådan nogle ting med platformning, når vores anti -helt, som man vidste er, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder, men det er med bjørnemasken, Når øh, Kuma, er han vidste, øh, når, øh, når han hoppede fra en platform og så brugte sine to samuraisvær til at hænge fast på den anden, så skulle det være sådan en impact-teksture, så var det sådan et mærke på platformen, den, ja. den, den faded ind flere sekunder efter, man havde landet der på platformen <laughs> med sin svær. Og det var sådan, okay. hvordan fanden kan det lade sig gøre? Altså, der, er, altså, der er bare intet, der rigtig sådan, hænger sammen eller fungerer i det spil. Og, ja. Jeg ved det, ikke. det virker som en prototyp. Det virker som en, en, en... Hvad hedder det? Under udviklingen... Det, ja, det, det virker som et build... <laughs> De har siddet med det really udvikling, billed, ja. og så bare sådan Shit Spillet skal udkomme om to uger <laughs> Vi bliver nødt til at udgive det Så <laughs> <laughs> bare sig under sengen så ja. udgive, og så bare sig et andet sted siges Just ship it Make <laughs> Pray that they don't uh, That they don't notice <laughs> uh, yeah. ja. Jeg hørte også, altså, også Udover at der var så mange fejl, så lede også bare til Kampsystemet var sådan og broken og det leder os til, at første del ud af tre som så udkom udkommet nu her, at den stort set bare var en tutorial, og så var det, det. Ja. Jamen, det er så jo også leder, det, øh, ja. der er virkelig frygteligt. Så det leder os, at der er store problemer med det. Ja. Mange forskellige niveauer. Helt klart, helt klart. Det er øh... Det er da rigtig pænt her med, at de øh, tilbyder refund, sådan lige med det samme. Ikke noget Batman Arkham night fees her. det er bare lige med det samme, vi så har spillet tilbage fra butikkerne, alle jer der har købt det, I kan få jeres penge tilbage så, <laughs> sorry det, ja. men hvad fanden skal der ske nu altså det, er ikke, det virker sgu ikke til de har haft noget som helst budget med Afro Samaraj 2 men har de ikke tabt sindssygt mange penge på det her altså skal vi nu læse nyheder op næste uge om at firmaet lukker ned eller hvad det, det, det er sgu lidt krise Ja, vi ved faktisk ikke engang, hvem udviklerne er til det Fordi versus Ibel, det er jo Udgiveren Ja, det er udgiveren, ja Udvikleren, ja. Så jeg ved faktisk ikke, hvem det er det har, været... altså, det har jo nok været dyrt, for de skal jo betale for udviklingen af det <laughs> Ja, det er stadigvæk Den lille mængde, der har været <laughs> Ja, det smittede han Ja, den lille mængde, er. Ja. De to, de to folk lige havde en måned til det Præcis Det var ikke helt billigt. Nej, det er jo det nej. det er skrævligt, det er sgu, ærgerlig, det er sgu på den, øh, øh, på den positive front, så kan vi se frem til at få en PC-udgave af Gravity Rush, som er et af de mest øh, velroste øh, Vita-spil. Ever, det kommer nu Ever. på øh, vores kære PS4-maskiner øh, den 2. februar i 2016, og det er faktisk øh, rykket frem en uge, så det udkommer faktisk øh, tidligere, end, øh, end det var forventet, så ja. Hvis, hvis den udvikling er gået godt, jamen så, så, er det jo bare, øh, så er det jo bare fint. For, og oh yes, den her bekræftelse, den gør mig ekstra glad, fordi jeg fik lige understreget her, at det er så Bluepoint Games, som har stået for den her port fra Vita til, øh, til PS4, med den her Gravity Rush Remastered, fordi Bluepoint Games, de er bare on point, så at sige. <laughs> det er bare, de, de sørger altid for at spillet er i høj opløsning Og det kører flydende Og det ser super godt ud Så det, det er jeg sgu godt tilfreds med Og så kan man selvfølgelig også øh, Købe spil på sin PS4 maskine Som flere jo nok ejer End en Vita Eller i forhold til en Vita maskine i hvert fald mm. Og så glæde sig til øh, Gravity Rush 2 Som øh, under udviklingen øh, Til PS4 maskinen lige så og det kommer men, faktisk også allerede i år 2016. Men det var der meget, der hørte det forkert. Sagde du i starten, at det kom til PC? Sagde PC. Det. det kan godt være mig, der har hørt det forkert. Jeg synes bare, at du indledt nyheden med at se, at det kommer til PC. Åh, oh, så det. Nej. nej det? Nej, desværre. Okay, det var simpelthen bare at rykke frem. Okay, okay. ja. okay. Ry, rykke frem nu, ja. Okay, men skulle du også sige, at det var only ved Sony udgave? <laughs> For det er vist Sony, der weekend på det, ikke? Jo. Jo, jo de ja. har sat uh, Bluepoint Games til at lave en remaster til PS4, og det kommer nu en uge tidligere. Så. Okay. Dejligt. Det glæder man til. Yes, yes. Sådan en open world noget, Hvor man kan defy gravity. Jo, og... det er det. Man kan flyve rundt sammen med sin kat. Hmm. Eller, karakteren ah. hedder vist også Kat, men hun har også en kat. Okay. Yay. Det er godt. Det er smart. Hun, hun er en, faktisk <laughs> en af de sjovere karakterer at spille, som øh, i Playstation All-Stars Brawl, Battle Royale uh, Smash Bros Man skal godt nok betale For DLC okay. Hun er rimelig cool Hende der fra Gravity Rush Ja, fordi spil... Udkommet udkom... Udkom spillede ikke før Gravity Rush Var udkommet, eller hvad? Hvad er noget? Øh... Udkommet øh... Hvad hedder det? All Stars Udkommet ikke før Gravity Rush Nej, Gravity Rush det var fra 2012 det tror jeg altså også All-Stars er, ja, er det ikke det? Uh, det er um, Gravity Rush er februar 2012, uh, All-Stars, Battle Royale, det var november 2012. Ah, okay, okay. okay. Ah, så kunne de godt have den, du lavede. Ja. Jeg tænkte lige, hvis det var en anden vej rundt, så kunne det jo sådan... Ah, så bliver det måske mindre nok, de er blevet til med, ja. med til DLC. Okay. Det er sjovt. Ja, ja. Hvis man mangler noget at spille her i weekenden... Så kan man faktisk hoppe på Origin, EA's fantastiske store. Yeah. Sponsored by EA, meget Og så kan man hente Jade Empire. Det er gratis for tiden. Oh, okay. Den, så kan man lige tilføje det til sin konto, som man det. det er yeah. et gammelt Bioware rpg spil yes. hvor de også mixer lidt øh, sådan et action-kamp-system ind i. Yeah. Det er jo, yeah. Ja, det er sådan lidt en action-RPG, hvor man er lidt øh, tilbage i. I det her imperie. <laughs> Sammen med Jade. Ej, jeg kan faktisk... Jeg mangler sgu lidt ordene for det. Øh, hvad man egentlig skal kalde det sådan... Den der arkitektur og kultur, der, der er i det spil. Sådan feudal i Japan. Det er noget, den du ja. ja. er. Ja. Eller så derfor sådan en øh, asiatisk... Øh, ja. Inspireret Fjernøsten. Ja. Inspireret. Og så foregår det sådan... Jamen, det er også sådan lidt øh, klassisk bare. det er jo på samme tid med eller omkring øh, Knights of the Republic så det er sådan noget med at vælge ting, ved du hvad er god ond? og så mm -hmm. battle her med Banditten Ja, yeah. præcis det skulle jo svært godt, jeg har, aldrig, jeg har aldrig spillet det, må jeg indrømme, men, øh, Det kan man få prøvet gratis, jeg har også øh, fået det på min konto Så er jeg klart at spille det på det tidspunkt, når det får tid Godt, godt Så hvis du skal skrevet en mail ind til os Gæmtesten eller Gæmtest.dk, så vi kan udveksle vores spytoplevelser sammen. Ja, yeah. jeg synes jo, at I synes om den gang, Bioer var respektable. Det var før de lavede, hvor det blev dem lavet. Det var før de lavede de tre farver. De tre farver. Ja. Gak det med. Nå, du var Mm. Men i hvert fald så skal vi høre lidt fra de der Dank as people Der laver Life is Strange Og Remember Me Don't mm. Not Fordi de kan ikke rigtig De kan godt nok ikke rigtig vise mere gameplay footage frem Fra deres kommende spil Men de vil gerne snakke lidt mere om Det her vampyr tema De kører i spillet Vampyr Jeg tror det er sådan lidt En mm. Svensk eller Norsk udtale der, fordi det er sådan, der v, er v V-A-M-P-Y-R, vampyr. Så... Hvis du forestiller ham, der er skuespilleren Udo Ja. Yeah. Hvis du forestiller ham, der siger vampire. Præcis. Så, Va så er det sådan, det skal udtales. Ja. Vampyr, vampyr. Mm. vampyr. <laughs> det, Ja, det er noget af den stil. Det er også en meget smart måde, ligesom at sige, vi laver et vampyrspil, men vi udtaler det og skriver det anderledes end de andre... Engelske, amerikanske tosser Så det er selvfølgelig det her øh, Det her RPG-spil øh, Som man kan se frem til i 2017 Så der er lidt tid nu, Men det kommer ud på Alle de primære platforme Undtagen Wii U Åh, ærgerligt ærgerligt Det kommer til at foregå i 1918 I Britain Så i, i det britiske område der som, øh, så, som en spiller simpelthen som Jonathan E. Wright eller Reed, som er en øh, en sergeant øh, i militæret, som så øh, kommer tilbage fra krigen. Så det de gerne vil udforske de her daglige mennesker fra Don't know, det er øh, så at de vil gerne øh, sætte fokus på den her den her hårde kamp mellem sine Øh, to sider, sådan den her duality øh, sine to øh, personligheder, når det kommer til at man skal, man skal være en vampyr så udviklerne vil gerne have at man rigtig føler øh, øh, de store øh, konsekvenser og valg man skal tage når, øh, når man ligesom skal dræbe uskyldige mennesker for bare at overleve og, og ligesom blive bekræftet i at det her det er altså prisen man skal betale for at være udødelig. Så øhm, de, de, siger, de siger godt nok, at de har lært fra deres øh, dank-ass-eventyr med Life is Dank, og øh, bekræfter nu, at vampyr vil ikke blive udgivet som i, i form af episoder. Det vil, okay. øh, det vil følge den traditionelle model at blive udviklet af hvad hedder det, Focus Home Interactive. Så det bliver okay. ikke længere... Square Enix, der udgiver for dem. De, de, de to så Life is Dank and Strange, um, og det bliver nu det her Focus Home Interactive, som jeg godt nok ikke har hørt så meget om, og til det vil jeg måske lige tilføje, at jeg tror lidt, at uh, Don't Not, de har brug for en succes, <laughs> fordi hvis, hvis, jeg ved ikke helt, hvor godt det gik med Life is Strange, og at nu... Altså godt... selvstæt, eller hvad? Ja, det er deres sidste projekt, og der var heller ikke voldsomt meget succes at finde med Remember Me. Øhm, så nu hvor de henvender sig til et udgivelsesfirma, som ja, for at være ærlig, uden at lyde som om jeg håner med eller er alt for kynisk, jeg har lige nogensinde hørt om Focus Home Interactive. Det er dem, der laver, eller udgiver uh, Silhuis-spil blandt andet. Er det det? Okay. Jamen ja. så har jeg en kontekst der. I hvert fald så, så må vi da øh, håbe for dem, at det er en succes med det her øh, spændende koncept. Og øh, de, de, de mener godt nok, at selvom der er masser af film, jeg kan også tilføje bøger, <laughs> øh, og, og tv-serier, så siger de faktisk, at der er et uudforsket øh, øh, tema med vampyrer i spil, og der er masser af potentiale, der ikke er blevet stukket til endnu. Så de håber, de håber, at de ligesom kan bringe folk ind i den her øh, britiske verden 1918, hvor man så skal være den her brillante doktor, som øh, var med under krigen. Og øh, ja, øh, der står faktisk også, at øh, blev, han blev bekendt med en øh, helt ny øh, blod, øh, transfusion teknik, som okay. red. mange liv. Så kan man jo se, hvor det bærer hen, når han så kommer hjem fra krigen. Vågner op efter et angreb af en eller anden mystisk angreb øh, attacker. Og så, øh, og så er han endt som en vampyr fra deraf. Spændende. Så ja, det, jeg, jeg sidder i hvert fald her og krydser fingre, Det lyder som et fedt koncept. Noget, som jeg vil holde, holde øje med. Men hvis... Øh, hvis de ikke lige kontrollerer deres ambitioner Eller budget Før de kommer for godt i gang Så ved jeg ikke lige hvad jeg skal, Hvor meget håb jeg skal have Meget kan man sige om Life is strange Det er fascinerende I mange forskellige kontekster Men øh, Det er ikke så Det er ikke så velpoleret Vil jeg sige det, no. De der, de der, de de der lipsync Hvad, hvad du? Så er det billigere at lave Ja, det er det. Um, de der lip-sync-animationer, det ja, er... Uh, once you notice it, you can't look away. <laughs> And that's not a good sign. Oh yeah. Ja, det gør nok lidt, uh, lidt frygteligt, men... Uh, here's to you, vampire. Yeah, ja, good luck. Good luck, you... evil... you lord of darkness... Udviklingen okay. på uh, Natural Selection 2, den kommer, der kommer tilbage, så at sige. Jeg ved ikke om du husker, vi havde nyheder om at uh, udviklerne bag det, dem der hvad hedder det Unknown Worlds tror jeg de hedder, de som helmen der er hey, vi har et aktivt community der arbejder lidt på, laver baner til spil og så videre. Mm -hmm. De mest aktive nu får I lige mulighed for at at holde spil her, sådan. Så imellem så koncentrerer vi os om det her andet spil vi skal til at lave. Okay, var det Natural Selection 2? Ja, okay. det var det. Det var dem, der det der Subneutical i mellemtiden. Et eller andet mm. hvor man svømmer rundt under vandet, kan bygge forskellige ubåde og sådan noget, og så skal udforske. Ja. Yeah. Men nu siger udvikleren sig, æh, hey, nu er vi klar til at vende tilbage igen til vores spil, som er øh, Natural Selection 2. Så det, de har gjort, da de har hyret nogle af dem her, der stod for det for viljeholdet i mellemtiden, mm -hmm. så siger de så, at vi har afsat et lille hold. Øh, ja, i blandt nogle af dem er selvfølgelig de her folk lige ansat. Og så vil vi give dem 3 øh, måneder til at arbejde lidt på det. Prøve nogle forskellige idéer af med det. Prøve at lade det nyt indhold osv. Teste nogle ting. Mm -hmm. Og så vil de se, om de ligesom kan få brugerbasen til at stige igen. Og så hvis, de, hvis det bliver positivt modtaget, så vil de så øh, smide mere budget efter at fortsætte med det. Ja. Okay. Så de vender ligesom lige tilbage til det spil lige efter, lidt det tid. Og så vil de prøve at se, om de kan ja, få folk tilbage igen, er det vel i sidste ende. Ja er det, ja, det virker da meget, meget prisværdigt af dem, må man sige. Jeg ved ikke lige, om det er uh, too little, too late. Ja, yeah. det ved jeg ikke. Men hvis det kan give et godt skub tilbage igen og få, uh, få gejsten tilbage, så tager jeg da hatten af for det. Jeg ved da bare ikke lige, om... om om det er noget, de gør for at være flinke, eller om de rent faktisk har tænkt sig at gøre en indsats for at holde det ved lige, fordi man kunne måske sige, at det var en lige så stille nedgradering, det de gjorde før, af deres prioriteter, og så ligesom sige, ja. det er det, det vil fortsætte, men ja, det vil fortsætte på et andet plan, et lidt lavere, mere stille og rolig plan. Ja. Nu er det de her to moderators yeah. for os forum, der står for, at vi lige holder det. Værsgo. Yeah. Nogle, <laughs> nogle gange så skriver de ind på forummerne, nogle gange så blokerer de folk og spiller det, ja, bare, bare hygger med det. <laughs> ja. hvis de er det så hvad det, fejl i spil, så bare skriver det dem et forum, så bliver bandet Ja, <laughs> <Yeah. laughs> præcis. Vi gider ikke høre på jer. Vi er yeah. færdige med det, shit. Det er, er også nye spil. Ja, yeah. <laughs> Det er rigtigt. Jeg tror, det er noget, der bliver svært at væk til i igen. Yeah. Altså ikke, at det er helt dødt, men altså... Jeg tror også, det er svært, der, eller et spil, der er svært at få nye spillerlogger til, fordi at det er forholdsvis komplekst. Og, mm. øh, selvom jeg har spillet et eller andet lige smule, så der er bare så meget, man skal holde øje med, når man kommer ind i to og du får bare for meget, meget røvfuldt. Så det er sådan meget, meget ja. svært at komme i gang med. Ja. Der er alligevel ikke noget uh, bunny-hopping uh, bunny i to så fuck that shit. det ah. fucked det op. No sale. <laughs> Ej, ja, det giver ikke. Men i hvert fald så øh, kan vi snakke lidt om øh, Square Enix igen øh, Og Japan Fordi at, øh, det er lidt svært at tro At øh, øh, Final Fantasy Versus 13 Der nu er kaldt Final Fantasy 15 Det rent faktisk er på vej Det er faktisk øh, Stort set lige øh, rundt, om, øh, rundt om hjørnet måske Fordi nu har programmeren På spil, øh, så øh, Satoshi øh, kan Kitake, eller Kitade, øh, skrevet inde på øh, deres øh, forumer, der har en personligt sagt, at øh, Final Fantasy 15 er nu øh, er, er ved at køre igennem deres øh, præ beta stage Så øh, det betyder nu, sagt til pøblen derude, eller jeg normies, det er, at holdet nu fokuserer på at polere spillet og ligesom få det i tip-top stand. Så nu, øh, kan, nu siger han øh, Nu er det godt nok en oversættelse Fra åh, også Fra Gamma Sutra Eller, Nej det er ikke Gamma Sutra Puha der var jeg heldig Jeg er så forkert øh, Gematsu De har oversat hans udtalelse til At han siger vi er, nu på, vi er nu nået til det punkt Hvor vi kan spille igennem Hele spillet I øh, al sin helhed fra start til slut. Og fra det. Eller fra det her punkt. Så kan alle på udviklingsholdet. Så få et øh, overordnet øh, overblik. over øh, Eller på spillet. Sådan en oversigt over det hele. Så ja. Nu, de, øh, de vil nu øh, begynde at polere. Og øh, tweak gameplayet. Eller de vil nu polere gameplay. Eller spil elementer. Og tweake gameplayet. Sådan at. De kan få det klar til launch. Så den første, den første halve del af spillet er færdigt med, med, den kvalitet, med det kvalitetsstempel, som det fulde spil nu forventes at have. Og det kan man helt klart fornemme, når man, når man kommer til at spille i sin færdige form. Så det, de er... Hvad hedder det i poleringsstadiet og den første halvdel af spillet, hvilket nok er en stor del, er, er nu på, på det punkt, hvor de ligesom er færdige med det, og så arbejder de så videre. Så jeg ved ikke, jeg ved ikke helt, hvornår, hvornår spillet kommer ud lige præcist, men de siger stadig i 2016, så måske det bliver i midten i slutningen af 2016, det er ikke... Helt til at vurdere, der er jo nogle udviklere og nogle projekter, hvor de bare tager sig god tid Og det er jeg selvfølgelig også øh, taknemmelig for som spiller Men jeg bliver sgu også lidt bekymret, hvis det er sådan, de går over budget, de går over tid Altså, det her projekt, der har jo kørt så lang tid, de fucking skiftede navn mm. øhm, Så, ja, jeg ved sgu ikke Det er, ikke. Det er lidt øh, svært at sige Jeg er både håbefuld og lidt ind øh, på samme tid <laughs> De har faktisk også at lave en, øh, en Demo 2. Så ja, en, en Demo 2. Altså, de har allerede lavet en demo, og så har de opdateret den. Mm. Med sådan en større opdatering. Ja, Nå, så sådan okay, okay. Sådan. Så det... jeg, ved, jeg ved ikke, om jeg vil... Ja, det må de jo selvfølgelig selv om. Jeg tænker bare, at det er måske sådan lidt meget... tid til at lave endnu en demo. til det <laughs> altså sådan. Ja, så jeg hellere bare, at man ligesom havde den der en demo at lege med, og så... Så kunne man ellers bare vente tålmodigt eller utålmodigt på spillets <laughs> endelige udgivelse. Det er selvfølgelig også tidligere at få en demo ud i forhold til, når det udkommer så. Så Det er næsten, Ja, var det ikke sådan... Det var omkring... Øh, øh, det, uh, Final, Fat, uh, Final Fantasy... Det er jo... Type-0 HD. Type-0 HD-udgivelsen, ja. ja. Og der... Ja, der kom der en demo med, hvis man købte tidligere eller pre Type-0 på ja. oh, det. Det var, hvad... Var det sådan i midten af sidste år? Eller ja, i 2015, som vi stadig er i? Jeg tror, det er første halvdel. Fordi jeg synes, der udkomme en opdatering. Kom den ikke i slutningen af sommers, til den? Kom den ikke i sådan august mm -hmm. eller sådan noget? Jo, det kan vi så godt passe. Det har ja. du vist ret i, ja. Så... Okay. Ja, ja, det kan man sige frem til. Jeg synes egentlig, at så sådan, okay, lågen ud, men... Mm -hmm. Final Fantasy, jeg tror ikke helt, jeg er målgruppen alligevel, så, men... Nej, okay. Så, men det ser ud til at have bedre kvalitet end 13'erne i hvert fald. Så Ja, for pokker. Der, der skal <laughs> ikke så meget til. Æm, der, der er masser af chillehår og, og emo-attituder til alle, og så han er så hoff, hvis, øh, hvis du ikke kan lide det. Kan okay, handle it? Har du egentlig... Fået kigget nærmere på min anbefaling, der de, de kalder for Final Fantasy 7 Crisis Core. Nej, ah, det er udkommet okay. til ud over... Øh, PSP. Ud over hold. Åh, <laughs> ah, okay. <laughs> og, det, og de og de kan de har ikke engang udgivet det på storen, så det er også sådan lidt fucked. Ah. Jeg ved ikke, om det er en eller andet deal men øh, ja. Alle, der ikke kan lide Final Fantasy, spil det. Det er underholdende. Okay. Har du lige hørt, at Sony lukker ned for salg af PSP-titler, både på online og UMD's? Gør de det? Ja. Hvornår? Den nyhed havde jeg ikke fanget. Jamen, jeg havde tage den fra, fordi jeg havde så mange, men lad os lige prøve en gang. Fordi de havde kun snakket om Japan i første omgang, men det er selvfølgelig også den, der er mest populær. Så det sker jo nok ikke så. Så det sker nok ikke så sent. Da, da. Shit, så har jeg nogle indkøb, jeg skal foretage mig Det ser engang PSL Altså bare. hvis jeg nogensinde får en Vita, så kan jeg jo bruge mine indkøbte PSP-spil på den liv. Det kunne okay. være en mulighed Det den sælger, eller det, de står med, det er salget af PSP-spil på Playstation Store og så deres UMD Passport Yeah. Service, og så stopper jeg øh, til marts 2016 i Japan Okay Det burde give mig lidt tid Så hvis man har købt noget i forvejen, så kan man stadig hente det derefter Men man kan ikke yeah. købe en nyt ting Nej, okay Well, det noterer jeg lige ned Tak for det, jeg oh. <laughs> Så må du lige få, få det købt, der skal købes yeah. Ja jeg har stadig uh, Crisis Core på, på disk Men uh, det er bare til alle andre derude Så vil det der er fedt, hvis de lige kunne købe det på download og spille det på PSP eller Vita eller hvad det nu vil gøre til. Vita TV måske eller PlayStation TV som det hedder her i vesten måske lige lidt alarm Udenfor <laughs> bliver banket med dørene fordi de lige falder ikke de ikke sælger PSP titler efter marts længere oh, nej hvordan jeg skal jeg ellers se film på UMD <laughs> 39. Ja, jeg ja, har ja, ja, faktisk film til PSP'en Har du det? Hvad for har du? Ja. Nice. Har du? <laughs> Freddy vs. Jason oh, og klassiker. Danny the Dog Det, det var sådan oh. nogle mærkelige titler men det var dem jeg havde Jeg overvejede også uh, Final Fantasy Advent Children men, men jeg er lidt glad for at, at jeg fik det på Sweet Sweet Blu-ray uh, stadigvæk da jeg fik uh, PS, PS3 maskinen, Blu-ray player det er, det er fandme medie mærkeligt medie, UMD til film. Jeg kan ikke engang huske, hvad, hvad for nogle speks der er, så hvilken opløsning de kører i. Det, det kører jo nok på PSP'ens opløsning, men det er jo det er jo ikke det hele store. <laughs> Nej. Nej. Det... det er det spøjst format. Ja, helt klart. Har du lige hørt om Bloodborne's server, de var lukket ned her de sidste par dage? Ja, det var en nyhed, jeg sorteret for. Okay, ah, fedt. Så bringer vi lige det back. Bring it back, bring it back. Men det var sådan et lidt sjovt tidspunkt, fordi det var sådan cirka en uge efter, den her store udvidelse til Bloodborne udkom. Mm -hmm. Old Hunters. Ja, og så... Øhm, ja, det var sådan... det havde ikke annonceret det på forhånd, men lige pludselig så var de serverne nede, og så kom de så med en annoncering om, hey, det er Emergency Maintenance. Oh, så er de lige nede de næste par dage. Og så tænker man sådan, okay, jamen den her... Øh, ja, det er nok rigtig vigtigt, at der er... Der er balance i spillet, mm -hmm. det er jo nok noget, af det vigtigste. Og så er der så online-dele, som man kæmper mod hinanden, yeah. så derfor kunne det jo godt være et exploit der. Og så var der så en af udviklerne, der var inde, der holder til på Reddit. Den, oh. han, har, han har den titel, der hedder Lead Hosting Engineer, så det har jo nok også noget med yeah. at gøre. Han, han siger så, at der er en glitch åbenbart i spillet, som man kunne reproducere, så den skulle oh, blive have styr på. Så derfor så bliver så de lukke øh, det ned ja. Og så tænker man sådan normalt i spil Hvis det er pvp og sådan noget altså, Så er der jo sådan ubalance med at Der kan også godt være lidt fejl folk kan benytte sig af gemmer sådan nede i noget terræn Eller hvor det nu kunne være ja, fucking noobs. Og det vil de gerne patche ud Men som regel bare ikke at lukke det ned mens de patcher det Nej. Men så er der en lille konspirationsteori her Som øh, artikelskriveren han så Kommer ind på Det er nemlig at øh, nogle dage for inden Der var der et subreddit hvor der var et, et topic, der påstod, at man kunne få adgang til den her DLC gratis mm -hmm. Ved et trick Og den, den sommer oh. er så blevet, øh, blevet lukket ned Men mm -hmm. der er folk, der påstår, at ved at bruge metoden, at det var rigtigt nok, de kunne også godt få adgang til den oh. Så teori går også lidt på, at det var det exploit, der ligesom, skulle stoppe med, at man kunne ja altså, snude sig til at få den her expansion, eller få adgang til den i hvert fald øh, Uden at betale for den og det vil så give mening med, at de skulle lukke den ned I stedet for, hvis det bare var det almindelige til, øh, Ting i PvP, ikke? Ja Men hmm. det, er så, det er så som sagt ikke bekræftet øh, Af nogen Altså Det er jo bare folk, der siger Hey, det, den her, den, den, den kunne løse op Der er nogen, der påstår at det rigtig nok, men Sony har ikke selv sagt, hey, det var derfor Eller udviklingen. Mm. Nej, okay, det well, Det var da Det var da noget, han sagde Ja, det er det, man <laughs> Ja, hvordan fanden de kunne get så meget, så much out of hand ja. Yeah. ja, fordi jeg går ud fra, at man, er, altså man har vel hentet alt indholdet, så via en patch Altså den har jo selvfølgelig gjort det, for at man kan matche med dem, så man kan bruge samme våben mm. Så den del må den jo have, at man også hentet alt, øh, altså alle områderne og sådan noget, siden så man kan snyde sig derind Fordi ellers så skulle du jo snyde PSN på en eller anden måde, og så få lov til at hente den Det, er ikke, det tror jeg dog ikke, det er sådan noget, det går ud på. Ja så. Ja, ja, Men det giver jo mening at de lukker det ned Hvis man ikke kan snyde sig til noget Så man ikke koster penge Ja yeah. Well Good on you Sony Men det er uh, fandme virkelig Der er sådan en exploit uh, til, til at begynde med Ja ja. Yeah. Oh, well. Det er det vi bringer jer ja, her i Apropos GameTales Lige nogle ekstra nyheder Lige fra hoften <laughs> ja. Eller fra hof Åh <laughs> uh <-huh. laughs> oh. Forstod Ja. Der er også nogle andre kontroversielle nyheder, men jeg har lige en særlig en, jeg gemmer til sidst. Så vi kan lige tage en anden en imens, og det er, at Batman Arkham Origins udvikleren VB Games Montreal, Warner Brothers Games Montreal selvfølgelig, de har nu bekræftet, at de arbejder sig på to AAA-projekter, som kan tage udvikleren ud på nye rejser inden for nye områder. Og de rekrutterer sig, nogle, øh, nogle flere De vil gerne hyre nogle øh, Flere talenter til deres studie Hvor de så selv siger Our world need, needs more superheroes We are a growing studio With two AAA projects in development Focused on Expanding the DC Comics universe In the act interactive space Også kaldt Videospil Der er ikke lige flere detaljer at finde Men øhm, der var også uh, tidligere job -annoncer øh, hos, øh, som man kunne finde hos VB Game Watch som ligesom hentede lidt til, at studiet var altså, i gang med at arbejde på et open-world-action-spil til øh, Xbox One og PS4. Og det her spil, det bliver spekuleret om, at det kunne selvfølgelig være en ny øh, IP, øh, hvis, hvis man kiggede på andre øh, job-postings. Øh, Men øh, ja... Nu må vi lige se, hvad det, hvad det er, det lige ender med. I hvert fald så virker de til at have det meget sjovt med de her job postings og, øh, hvad hedder det, og øh, de her hyringer, som de øh, gerne vil tage, tage imod. hyrer nogle nye mennesker, når vi simpelthen siger, at vores øh, tilværelse er brug for flere superhelte, og de skal udvide DC Comics-universet øh, i spilmediet kan vide, hvad de skal arbejde på. Mit umiddelbare bare Ja. Bear with me, her. Ja. Det næste Batman-spil, hvordan de lige kommer til at brande det, det ved jeg ikke. Måske kan de godt få Arkham-navnet ind igen. Ja. Og så et andet superhælde spil inden for DC. Måske Superman. Jeg havde der gået noget rygte om Superman noget tid? eller var det, øh... var det dem, der måske stod på, at du skulle lave det, eller var det... Øh... Jamen, der var også rygget om, at Rocksteady hentede til det, og der var noget leaked, som så meget fake ud med <laughs> Superman, sådan Superman bio, man kunne læse, okay. se, set på sådan en skærm, et, et billede taget med en telefon eller sådan noget, men, men det er så meget fake ud, og jeg tror, hvis der også blev, blev hun bekræftet, at det var fake, hvorom alting er, så er der flere alle på vej. Jeg kunne godt personligt bruge lidt af en pause fra de her AAA, highly polished og in your face uh, Batman spil. Men øh, jeg siger det ikke nej til et Flash spil, eller et Green Arrow spil, eller Wonder Woman spil, hvis vi skal sørge for at feminismen sejrer endnu en gang, for eksempel. Men øh, jeg ved det ikke, vi har jo også tidligere haft Injustice. Fighting-spillet fra NetherRealm Studios, som står for Mortal Kombat. Det er jo da også meget fint. En fin mm. samling af en masse DC-helte. Og så kom Scorpion så også ind. Det var lidt mærkeligt. Men ja, sådan det. Hvis de kan, hvis de kan udnytte styrkerne ved de forskellige DC-superhelte så udmærket som de gjorde med Batman så har de der vigen støtte Håber bare lidt at øh, Det måske ikke er For meget for forlange Eller være for ondt Når jeg siger at de kunne godt bruge noget talent I det studie De må gerne hyre nogle Nogle øh, folk Fordi det ja de, de havde, de, de, Det virkede som om de gjorde deres bedste Med Arkham Origins Men øh, det var sgu lidt En, en mishmash synes jeg Ja, ja. altså de blev også lidt behandlet Som B-team, da de skulle lave det Det var sådan en bestillingsopgave, så Ja, helt klart Nu får I lov til at overtage det her fra det her rigtig dygtige studie Ja Så kommer man så også forestille sig, at de nok har fået rimelig kort tid til at lave det Det, det, det ved jeg selvfølgelig ikke men jeg tænker det, det kunne jeg sagtens forestille mig Hvad, hvad, hvad var der også, der hvor Arkham Origins blev annonceret Og det blev bekræftet Hvem jeg skulle stå bag det, det nye spil der Mens vi ventede på Arkham Knight Så var det også noget med WB Mon Games Montreal De havde kun lavet et, et Looney Tunes spil Førhen, det, det var vist noget af det eneste De arbejdede på ret skal være ret. Før <laughs> Batman Arkham Asylum Så havde Rocksteady Studios Også kunne lave uh, Urban Chaos Riot Response Som er en lidt ah. akavet Men nogenlunde Cool <laughs> shooter til de gamle Maskiner det PS2, ikke det? Så jo jo, ja. jeg har det faktisk Det var, det var meget cool Okay. Øh, synes jeg, men altså det var også bare mig. Øh, men i hvert fald, så, så må vi da håbe, at, at de kan komme godt igen. Fordi man, man, kunne, man kunne godt øh, have en dårligere start på store eventyr inden for spiludvikling øh, end, øh, end Arkham Origins. Det, øh, det, er en fi, det er en fin start. Der er plads til forbedring, men jo, de... Øh, de, de kan sgu godt gøre et fint stykke arbejde, hvis øh, planeterne, de lige aligner <laughs> fint nok, hvis bat-symbolet er oppe på himlen i al sin glory. <laughs> det det. altså det er jo ikke til at vide om det havde været bedre kvalitet, hvis de lige havde fået det længere tid. Nej. Øh, det kan jo godt være, at det er mange noget. Man er til den lidt lidt, altså. ja. Det ved man ikke. Jeg tror, jeg tror måske det er nemmere, hvis man selv får selv lov til at lave et spil, i stedet for at man skal mm. efterleve det, det, andre har lavet på en eller anden måde. Ja. Yeah. Det er ikke sjovt at være ben i timet. Nej, præcis. Okay. Ja, det bliver spændende at se, hvad de finder ud af. Mm -hmm. Jeg har en lille kort nyhed, og så har jeg en, også en lidt kontroversiel nyhed. <håh>. Og så ved jeg ikke, om, om du har mange nyheder, for ellers så, så, så, så kan jeg vi har, lave. Jeg har en nyhed, og så slutter jeg af med min kontroversiel. Okay, fint. Ja. Så lad mig lige tage den hurtige her. Det er ja. Flash, Starcraft, God, no. Among Us. Ikke superhelten. Ja, okay, han er så, så StarCraft-helten i stedet for. Ja, ja. Han er, har været en af de bedste uh, turnspillere spillere i, uh, i StarCraft mm -hmm. e-sports. Han uh, retire. Åh oh, nej. Han trækker sig tilbage. Han er blevet Ej. for gammel. Han jeg er blevet, for det. <laughs> ja. Refleks er ikke, hvad de har været. Jamen, han er 23, så det er jo helt oldschool nu. Det, det er bare han hedder endnu. Nu kan jeg går slet ikke uhovedet. lave alle de der makros der. Ja, det, det går jeg ikke. med går Så øh, han havde jo en en legendariske fight mod hvad var det han hed Søgspilleren Hero tror jeg de havde sådan lidt ja. en back and forth i en periode men okay. han, har, han har været øh, e i 9 år åbenbart så det betyder sige at han var 14 oh. startede i det gamle Starcraft de starter så ungt og så tidligt ja men nu trækker han så tilbage han siger sig selv at det er fordi han gerne vil i hæren som åbenbart mm. er, øh, der er vandpligt i Sydkorea hvor han kommer fra så der skal man være inden, inden man er 35, og så er hans mål eller hans fremtidshusik, der vil han gerne være træner for det hold, han har spillet for, mm. så han kan han kan lede dem til greatness, ja. <laughs> så øh, 23 år, så er man øh, klar til at retire fra esports. Ja, sådan starter øh, slutter på toppen. Ja, kan bare øh, bare leve resten af hans dag med alle de esports money der. Ja, jeg har gået ud fra, at han har fået okay ikke, det, det, har, det har vi jo også snakket om de sidste par år. Det, det begynder at være større priser og præmier. Så... Ja, jeg ved ja. ikke, om sådan, vi, vi kan retire, <laughs> altså det er sådan permanent bare forældrearbejde. <laughs> nej, nej. Det skal jo i leve meget sportansk. Forestiller jeg mig, jeg ved det ja. ja. Videogames, de køber ikke selv, jo. Nej, han skal bare købe et spiller om året. Altså, ikke spiller Nej, det er det. Han skal bare lige have det nye starcraft så han med, så kan han spille til han drejer sig om. Præcis. Det er godt, det er godt. Uh, Apropos at dig se om Så er der nok mange der Begynder dig om hver gang At uh, der går rygt om hvad Platinum Nu arbejder på okay. Af de her skøre projekter uh, Fordi at nu går der rygt om At de uh, <coughs> Eller ikke rygt Men der er en rating fra det australske uh, classification board som, uh, som siger At Activision Som også har udgivet uh, tidligere øh, spil udviklet af Platinum øh, og de øh, er nu sat til åbenbart at udgive en titel Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan og øh, det er så åbenbart øh, Platinum Games som står bag, og der er endda også nogen jeg kunne ikke lade være med at grine, så det, der er nogen på øh, Twitter der skrev at Nå, nu kommer det tredje kapitel i den her trilogi fra Platinum Games, der vi egentlig bare kalder Hvorfor-trilogien? <laughs> de har lavet et Legend of Korra-spil, og så har de også for Activision lavet et Transformers-spil, og nu skal de til at lave et uh, Teenage Mutant Ninja Turtles-spil. Det er bare sådan, hvorfor Platinum? For what purpose? Why? Altså, det giver ingen mening. At Platinum de bare gør alt det her. Men det er fandme gøjl Og ja. det er med crazy Det eneste jeg så meget at må sige Hvor meget jeg end gerne vil undersøge mulighederne For at blive gift med Hideki Kamiya Og der kunne jeg fucking sige navnet rigtigt Suck it all you uh, Hvor meget jeg end gerne vil undersøge den mulighed Så bliver jeg skulle lidt bekymret Fordi der er lige en fin opsummering her i nyheden mm. Platinum Games de arbejder lige nu P.T. på Scalebound actionspillet til Xbox One Star Wars øh, Nej Star Fox Zero Actionspil til Wii U Og det mega crazy øh, Actionspil Nier Automata Til PS4 Ah Okay Så det er så altså tre projekter De nu er gang i Og så skal de så også lige Lave endnu Et projekt For Activision Men hvor mange skinpadder Er der i U Turtles Hva? Åh uh, uh? oh, so Shit Så de annoncerer De analyserer snart et femte splinter projekt. Åh. Oh. Splinter får årsspil confirmed. Ja. Yeah. Sådan. Confirmed. Du hørte <laughs> det her først. 10 flips now. Ja, <laughs> <laughs> okay, oh. kan man se, at det går mange spillere færdig eller ja, for gang i mit helvede. Amen, det, det er sådan lidt bisart, fordi Platinum om de er på en eller anden mirakuløs måde, så de stadig kan holde sig i business, fordi de, deres spil sælger ikke så voldsomt godt, altså The Wonderful 101. Altså, hvis det solgte mere end 101 eksemplarer, så er jeg overrasket. Men øh, det, det virker bare som om, at de har et virkelig, virkelig tight budget, og så arbejder de bare røven ud af bukserne, og så smider et spil ud, som enten er sådan meget cool i koncept, men mangler lidt, øh, i, øh, i, øh, lidt polish og øh, mere gennemarbejde, som for eksempel, jeg har hørt, det var et tilfælde med Cora. Eller også så formår de faktisk At naile det sådan Uden de store problemer Med, med Transformers Devastation øhm, Så jeg ved ikke rigtigt Hvordan fanden de gør det Men ja, jeg tænker lidt Hvis de annoncerer At de arbejder på endnu et projekt Et splinterprojekt Eller et eller andet øhm, Så bliver jeg sådan legit Bekymret Fordi det, kan, det kan fandme ikke være rigtigt sådan arbejder på fem projekter 4, det er alligevel rimelig meget, sådan som det står lige nu. Ja. Det, det, det, skal, det er meget usandsynligt, at alt det her med det her Turtles-projekt, at det er løgn. Så det ser ud til, at de kommer til at have gang i fire projekter. Men det kan jo selvfølgelig også være at Turtles, det udkommer sidst i, øh, sidst i 2016, eller i midten af 2016, og så, så er det et done deal. Det ved jeg selvfølgelig ikke. De her Activision-projekter, som Platinum har øh, fået øh, sendt i deres mail, eller hvad man nu siger, det, øh, det har været lidt nogle hurtige nogen, sådan ind og ud, og så done deal. Øh, men øh, ja, hvis, hvis, de, hvis der er lige så stort succes, øh, med Tørles-projektet, som der var med Transformers Devastation, så har jeg ikke så meget at sige til det. Der er selvfølgelig projekter fra jeg ser mere frem til, især Nia og og Automata, men der er selvfølgelig også samarbejdet med nogle andre parter, ligesom der ligesom er med Star Fox. Man kunne måske sige, at det eneste, som de arbejder sådan selv på, sådan, øh, hvor det er udelukkende er dem, der står for den primære udvikling, det er, det er jo egentlig scalebound. Godt nok er der samarbejde med, med Microsoft, men det er nok mere quality control og og eksklusivitet indtil videre, eller måske for evigt med, med. Mm. Så ja, det er. Det, det er nok meget fint, men øh, de, de skal nok også lige tage den, tage den med ro, dem, øh, dem fra Platinum. Ja, okay. Rigtig. Overstrenginger så. Ja, kvaliteten begynder at halte. Nej, det vi kan vi ikke. Det må vi Okay, jeg kan lige tage min sidste nyhed. Den er også en lille smule kontroversiel. Eller den er kontroligt selv, men der er ikke så meget snak om. Mm. Den alligevel. Okay. Men det er, øh, der er nemlig udbrudt en slåskamp i det e event, der for nylig her, der hedder Dreamhack. Og oh, var, var det sidste weekend eller sådan noget, det var? Måske? Det i den Okay. Men det er en slåskamp imellem en professionel Dota 2 spiller og en journalist, mm. der dækker e-sports. Der er jo meget grov og slås af sted. Ja. Derinde. Og så sådan nogle bare så tænker man sådan, nå for sådan det er nok de der de e-sports-spillere, der e -spillere, de kan nok nu blive lidt hissige, hvis der lige... Øh de går galt, der lige efter sådan en fight, yeah. og sådan åh, oh, hvad pumped. You, you fucking nu. Men det viser good. sig faktisk, ud fra hvad jeg kan læse, og fald for nyheden her, der lyder det faktisk lidt som, det journalisten, der var der er Oh. Øh, og oh, måske no. også de instigator. Oh. Øh, her hvor historien starter, det er med, at øh, det viser sig åbenbart for inden, Dreamhack, at, øh, at de havde haft sådan lidt en, øh, de var blevet tåttet på Twitter, af alle steder. Oh, oh. Hvem skulle have det? Ja, hvem skulle have det? Men ham, journalisten, han... Han havde skrevet en kommentar. Jeg håber, du læse den her, at han skrev: Kan someone tell the groupies, at uh, the groupy kicked out of bed this morning, that she left her sign? Oh. Og, så, og så har han så øh, kopieret et billede. Det, jeg kan ikke ud for, at det er ham selv, har taget det, men han har kopieret et billede, der er sådan holdt op til sådan et e event som ham her, e-sportsspilleren's kæreste som han har et barn sammen med, og hendes mor havde holdt til sådan et øh, e-sports-event op. Oh. Samme journalisten påstod så, at han havde knippet enten hans kæreste... Uh. Og Ja, og som han havde et barnsag med, eller... Eller morens kæreste. Eller kærestens eller mor. Ja. Yeah. What så, the uh, fuck? Der, der lidt, så havde de været sådan lidt på Twitter. Hey, Øjhul. Lad os lige mødes op og snakke. Ja. Yeah. Hey, ja, du kommer bare, bro. Og sådan. <laughs> okay. What? Og så havde de så mødtes What? op backstage et eller andet sted på uh, eventet der. Og så der havde så, der havde, så også været vidner og sådan noget. Og så lyder det åbenbart til, at ham... Uh, ham e e-sportspilleren har været sådan meget hissig på hinanden. Og så e havde så sådan "øh, og sådan. Noget. Og så har den anden så åbenbart taget det som, "Hey, nu er der slåskamp." Så, havde, så havde han så han prøver at kvæle ham. <laughs> og så er der så What? folk kommet ind imellem dem. Altså. Hvem prøvede at kvæle hvem? Det var så journalisten der prøvede at kvæle e Så det viser at det er både journalisten der sådan lavede den her dårlige joke om hans ah. <laughs> kæreste. Uh, og det er også ham, der sådan går fra nu står vi og skændes til, hey, nu prøver vi at slås. Så det var sådan lidt fucked up. Og oh. jeg, jeg, ved, jeg ved så ikke, ufornyeren her, uh, og vi lige kunne slå op, om det så, er, så ved jeg ikke, hvad der er gået forud for. Hvorfor ham okay. mente, at det ville virke nogenlunde professionelt at lægge sådan noget herude? Altså. <laughs> ja, men nu ved jeg godt, det. jeg har lavet den her joke med sådan, journalister og, og spilmedie, hvor i hvor etikken henne og sådan noget, men holy fuck, altså uanset hvor mange gate jokes jeg kan lave, hvad fanden tænker den journalist? Ja, altså, den det, det Det skal fandme være en sjov joke, hvis det skal retfærdigt også. men det tror jeg bare ikke rigtig det no. kan, fordi det der fucking provokerende ligesom bare smide ud offentligt sådan jeg har jeg laver lige en joke om, at jeg knippe din kæreste eller din kærestes mor <laughs> altså, hvad, hvad fuck får du ud af det dude? Er det og så, og så er det ham, der sådan over til slagsmål? Altså, ja, synes... det det er altså jo ikke, ikke at ham, man var færdig over det at slå på ham, men nej. Men stadigvæk, altså. Det er jo ikke, det er jo ikke det er rigtig noget sådan satire eller en eller anden joke, som så vil kommentere på et eller andet. Det virker da umiddelbart, bare som om han Vil lave en joke med, sådan noget: Åh, jeg har knippet en. Der. Ja. Altså, det er, og det, det er endda og en dag kærest til en e sportspiller som er noget, jeg dækker som professionel. Ja, yeah. det er sådan lidt, uh, okay. Det, that's that's not cool. <laughs> Nej. har du ikke fulgt med i, i, i spiljournalist øh, eller i andre spiljournalist relateret nyheder Det eller bare sportsjournalist eller et eller andet yeah. altså, se, en eller anden, der stod og sagde at jeg er knepen med Cloud mor <laughs> eller sådan. eller andet altså sådan what jeg skal have en tvivl om senere vi ses kys okay, yeah. <laughs> kys <køs. Køs>, <laughs> see you later I klap på måsen er det virkelig så det blev så stoppet, og så fik de så afgivet hver deres vidnestavn, og politiet fik også lige vidnestavn og sådan noget. Og så virker det til, at de efterfølgende mødtes igen, snakkede sammen, og de gav hånd på, hvor det var. Altså sådan, hey. ja Så jeg ved ikke helt om. Det, det, det lyder ikke som, der er blevet rejst charges øh, i sagen. Okay. Forhåbentlig er den også lukket i hvert fald, selvom de nok næppe er super gode venner, men altså ja. lukket sådan nogen på respektabel vis. Mm. Hvad noget, fanden Kersten og morgen til det? Ja, yeah, der var også en kommentar fra Kersten, tror jeg. Nå? No, no. Sådan Ja, yeah, jeg tror Kersten. Jeg tror det er hende i Kersten. De viste det uh, fra os fra Twitter. Yeah. Making, making jokes about people's mom in 2015 when you are probably 40 years old. Not funny, especially when you ruined that person's life this year. Oh. That's, uh, that's quite something. <laughs> oh. Well, Jesus Christ, I don't even know where to begin with that one. Så, so, ja. Yeah. Det er lidt, det er lidt, lidt fucked yeah. up. Jeg, jeg tænkte, altså, udenbart, når man hører det der første, så tænker man bare, en journalist, okay, de er måske ikke altid så dygtige, <laughs> men de vil forhåbentlig ikke slås, altså. Ej, Du forestiller mig sig, at så tænker var sådan, en en esports spiller var pumped, fik du nogen spørgsmål eller han spillede spiller ind til hvor fanden tabte eller whatever. Han var. med nok så er det ham, der har om en. Ja, ah, nej, så er det bare helt den anden vej rundt. <laughs> bare journalisten, der tænker var I'm to choke this bitch. Ja. Bare den man. der punk e esports uh, <laughs> uh, <A> spiller. Ja, ja. Choked the silence out of him. <laughs> Goddammit. Yeah. Eller peons, yeah. eller hvad fanden der. De er til to, så er det... Ja, ja. Så prøver lige på at få et... Uh, kill. There, there we hit, go, kill. Det er jo jo. Hit kill. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Yeah. I'll see you up at the hill, you bastard. Where you're going mid. Left lane, <laughs> Right lane? I'll be there, motherfucker. For helvede. Så underlig nyheder. Ej, ja. Ej, det er fandme nemmet med dem. kæft er det, skulle lige skrive kind of mand? Ja, det må nok sige. Ingen respekt. Ingen respekt for det. Uh, men ja, det, det kunne da være interessant nok at finde ud af, hvad der lige foregik før det. Fordi det, det kommer lidt Det virker til, når man kun kender den kontekst, at det kommer lidt ud af det blå. Jeg spiller, fordi det er journalisten, der laver begge... Sådan, altså både ham, der prøver til at starte med, og ja. så bagefter, når de mødes, er slås. Ja, det er det er fandme bizarret. Så altså ikke, ikke, at vi skal finde en retfærdiggørelse for det, han er gjort, <laughs> fordi det jeg tror jeg ikke helt, man kan finde. Men... Er en forklaring på det? <laughs> ja, lige, lige en kontekst, der er fint, så vi kan se det større billede. Ja. Og ligesom bevæge os videre, i stedet for at være så forbandet forvirret over en sådan bizarre situation. Men øhm, ja, forvirringen fortsætter, og de bizarre situationer skal vi lige. Øh, Øh, lidt ind i igen Fordi at nu skal vi snakke om Min sidste nyhed i form af Dead or Alive Extreme 3 Som er den her øh, volleyball øh, spin-off serie Af fighting spillet øh, Dead or Alive Så øh, Dead or Alive øh, Extreme 3 Det er på vej Det er næsten færdigt Men det kommer ikke til øh, Amerika eller Europa Hvorfor? Jo, det, det var der også nogle Facebook-brugere, der spurgte spurgt om, da, da den officielle Dead Live Alive Facebook-side ligesom skrev, vi, har, vi kommer ikke til at bringe Dead Live Alive Extreme 3 til, til Vesten sådan generelt set, og vi har ikke nogen planer om at ændre det lige nu. Vi beklager rigtig meget. Så, øhm, så var der så en, der spurgte, sådan, hvorfor... Øhm, hvorfor har jeg ikke tænkt jer at gøre det og, og, og sådan noget så, så, så, så stille de så spørgsmål til lidt uh, broken english det her men jeg tænker jeg bare vil uh, sige det rent ud sagt så der ikke er nogen misforståelser um, så, så den officielle facebook side skriver så tilbage do you know how many issues happening in video game industry with regard to how to treat female in video game industry spørgsmålstegn We, don't, we do not want to talk those things here, but certainly we have gone through in last year or two to come to our decision. Så. Udover det broken English, som man skal være meget velkommen til at gå med, fordi det er selvfølgelig nok ikke hver dag, at den officielle Facebook-side, de gør sig ud med at skrive sådan en lang svar her, så det er broken English, det er lidt øh, bemærkelsesværdigt. Øh, så men vi ved ikke helt, om der er andre faktorer i spil her, men det virker lidt som om det, de snakker om, det er, at der har været så meget backlash og, øh, og kritik og øh, forslag om censorship og banning, når det kommer til øh, spil eller firmaer eller spilserier, der åbenbart ikke respekterer det kvindelige fiktive køn, Øhm, eller det, de kvindelige fiktive karakterer med respekt. Så det. Det, øhm, det kan jo godt være noget i den dur. Og noget som jeg lag meget øh, mærke til. Det var på Twitter der en. som det er ikke en del af nyheden Det er en, lidt, lidt af en tilføjelse, som lige kommer specielt fra mig. Øhm, jeg så, at øh, Play Asia, som er et, øh, et øh, spilsite som øh, sælger spil og de gør de er også meget populære med imports eller sådan moderat populære. De har også altså et publikum for dem, som gerne vil import og sådan noget. Og så siger de så at øh, fordi at øh, fordi at, øh, at Tecmo, som arbejder sammen med Team Ninja, dem som laver Dead or Alive spillene og Dead or Alive øh, Extreme, øh, volleyball, alt det der, øh, fordi de ikke vil udgive Øh, spillet grundet øh, Social Justice Warrior Nonsense så har vi her hos PlayAsia tænkt os at sælge spillet som er region free og øh, det, og der er også mulighed for engelsk tekst, der er bare japansk tale og sådan noget det er sådan lidt paraphrasing øh, nogle af de dele fra mig der men det var egentlig det de tweetede på grund af det her SJW Nonsense så de Hvad der så skete derefter, som mange er hurtige til at benægte, det er så, at samtlige øh, spiljournalister, samtlige feminister, samtlige gamere, samtlige mænd, kvinder, alt imellem, alle dem, som havde en negativ respons til det her, sagde, Nå, det er så sidste gang, I har mig som kunde, og nå, det var da fint, så ved jeg, at jeg aldrig skal købe fra jer igen. Og øh, oh, se her folkens Nu tweeter jeg lige hvordan I, ikke, hvordan I skal miste Alle jeres venner og kontakter Og ikke have nogen indflydelse på nogen overhovedet Lige linket til øh, PlayAsias tweet der Og øh, Spiljournalister og anmelder, Der også har sagt øh, Jeg kan huske dengang jeg anmeldte Final Fantasy spil Og jeg importede det tidligt Fordi jeg ikke kunne vente med at anmelde det Og det gjorde jeg fra PlayAsia Jeg kommer aldrig til at købe fra dem igen Efter det her så, øh, for alle dem, som benægter, at der ikke er et backlash af en eller anden, øh, af en eller anden øh, størrelse, når det kommer til det her emne, er sådan faktuelt forkert på den. Hvor meget jeg end gerne vil have, at det ikke var sandt personligt, så er der altså noget om snakken. Meget kontroversielt emne, det er åbenbart, fordi hvis I kender til øh, Dead or Alive Extreme Wallyball-serien, så er det jo... Øh, kvinderne og hvis der nogle af mændene, men hvis primært kvinderne fra det All live der løber rundt i bikini på stranden og spiller volleyball, og nogle gange så nyder de også bare det gode vejr i bikinier med breast physics og sådan noget så en opdatering på den her nyhed som er officiel, og ikke bare fra mine egne anekdoter og øh, ja, øh, hvad er det det jeg har set på Twitter, som altså er korrekt, ikke noget jeg er opdigtet, så har K.I. faktisk være ude og sige, øh, komme med en statement, som lyder at øh, de her kommentarer, der for nylig blev, øh, blev lagt ud øh, fra en, øh, en, øh, en ansat, øh, øh, da det handlede om det der var live Extreme 3, på den her officielle, det der var live Facebook side, den, øh, det, det er altså kun øh, det er den individuelle persons øh, øh, mening, det er kun det, det skal reflektere, og det er ikke øh, den overordnede øh, mening eller holdning øh, eller forretningsstrategi, øh, når det kommer til øh, KTECMO's e. spil. Øh, de vil fortsæt, øh, fokus øh, vi vil fortsat fokusere på at, at levere det bedste inden for øh, Fighting underholdning til vores fans overalt i verden mens vi samtidig respekterer og strategier, øh, og lægger strategier efter at uh, supporte de forskellige uh, globale uh, publikummer, som uh, Dead or Alive-serien uh, henvender sig til. Dead or Alive Extreme 3 uh, er fortsat i udvikling, uh, eller under udvikling, og det er stadigvæk kun planlagt til at udkomme i Japan og Asien eksklusivt. Så om, om det lige betyder, at øh, personen fra Facebook-siden er blevet fyret, eller om der bare var nødt til at komme i en eller anden statement ud, efter al den her, øh, hele den her kontrover øh, kontroversielle sag, det ved jeg ikke helt, men øh, det virker i hvert fald til, at, øh, at chancerne for, at det bliver udgivet sådan officielt med... Localization, nye disks, nye øh, downloads, nye øh, voice actors, det, øh, den, den chance er rimelig lille. Jeg kan faktisk også tilføje, at øh, der, der er mange, der siger sådan noget med, at den her, den her nye movement, eller den her nye tilgang til at kritisere præsentationen af fiktive karakterer, det, det skader jo ikke nogen. Altså, det, det er jo, hvad, hvad brokker I over? Der er jo ikke... Øh, der er ikke nogen, der, der får ondt i røven over det her. Det, vi kommer ikke til at tage at spille væk. Men det sjove er faktisk, der, som jeg også har set på Twitter, der er en stemmeskuespiller, øh, som førhen har lagt stemme til nogle af de her kvindelige karakterer i Dead or Alive. Hun har nu ikke noget job, <laughs> når det kommer til Dead or Alive Extreme 3, fordi de skal ikke lokalisere det. Så de havde hende ligesom klar... Fordi hun spiller den karakter, så de havde hende ligesom klar til, hvis når det nu skulle udkomme i Europa og i Amerika. Og jeg havde forstået sådan på hendes bemærkninger, at det så hun egentlig bare ventede lidt på. Og så da hun opdagede det her, jamen så siger hun, hold din feministiske tro til dig selv, og lad være med at fuck med min evne til at, til at gøre mit job eller tjene penge. Så det, altså der kan man også bare sige, det, det er jo en af konsekvenserne af, at, at, at spillet ligesom ikke uh, bliver lokaliseret, så er der pludselig en masse, som, uh, som uh, i modsætning til traditionelle mener, ikke længere har et arbejde, eller ikke ligesom har et projekt der gå i gang med der, fordi det, det, det er bare slået fast, at nej, udviklingen er kun fokuseret her, og, og distributionen er kun fokuseret her. Så det kommer ikke videre. Det, det er sådan, det er nu. Der er mange, der har sagt sådan, oh, det er bare smart marketing og sådan noget. Mm. Det er fandme ekstremt. Haha, ekstrem. Hvis, hvis det skulle være sådan. Og det tvivler jeg meget på der. Fordi øhm, man kunne måske også sige sådan noget med, sådan, nu skal vi også være ærlige, spillene de sælger heller ikke særlig godt i Vesten, det er kun de der freaks i Japan, eller <laughs> hvilken paraphrasing jeg nu kommer med her. Men så er der så også nogen, der kommer tilbage og sådan sagt, her er lige et screenshot fra øhm, øh, videogame Sales. Det viser sig så, at øh, Gonnax har særligt ikke været så gode efter det øh, første, det der er Extreme Volleyball, fordi efterfølgeren var ikke så god, og man ved, hvordan det er tredje spil sælger. Men det har faktisk solgt bedst i Vesten, og især i, i USA. Så der er jo helt klart noget at, at tjene der, hvis man tager den chance. Så det argument, det holder heller ikke helt vand. Ligesom det dejlige, dejlige sandvand ud på de strande. Walletball-turneringerne. Mm -hmm. eh, ja. Jeg har faktisk også fuldt den lidt. Jeg vil, jeg vil så indrømme, at jeg tager det, så det det modsatte take and eye, faktisk. Jeg synes faktisk, det er helt er rimelig klart, at det er for Plays Asias side, er et marketing-stunt. Okay. At de lidt tager, tager, tager side i en krig, kaster nogen under bussen. Jeg forstår godt, at folk bliver pissed over det. <laughs> øhm. altså, det, er jo, det er jo ligesom, da, da medierne de smed Game of pumpet under bussen, altså mm. i deres crusade, yeah. altså blev de pissed, så forstår jeg godt, at uh, der nu skal, hvem, hvem end der nu identificerer med Social Justice Warrior, at de bliver pist over, mm. at de melder, melder den besked ud, yeah. på noget, der er forholdsvis flimselig grundlag. Mm. Mm. Så det, det er jo ikke fordi, at eller det virker da vel ikke som, at de bliver boykottet, fordi de selv har spillet. Nej. Det virker simpelthen de bliver boykottet, fordi de ja, smider den besked ud, i stedet mm. for. Ja. Yeah. Så... Jo, jo, men det er heller ikke det heller ikke et term jeg selv bruger, men det, det er også, ja. Det er også bare lidt ekstremt at, fordi der er sådan et sådan et lidt flimsigt grundlag, fordi der er sådan et term der bliver brugt fra en meget personlig gjort på godt og ondt måske især på ondt meget personlig gjort uh, Jamen, det, det er alt hvad der skal til, så så er der boycotts all over. Det, ja. Det kan jeg måske bare ikke rigtig jeg er rigtig øh, ident identificerer mig selv med, men altså sådan, sådan det er jo. Jeg, jeg men... siger heller ikke, der er noget i vejen med at, at, at boykotte det, eller at gøre det. De der, at jeg, jeg støtter helt klart øh, så og, og hvis man ligesom som forbruger, eller, eller noget er, er, imod, er imod det, så skal man også bare være det. Jeg, øh, ja, jeg, jeg synes måske bare, at, at min pointe var mere, at, øh, at det er grundlag, som... Det. Som det der live Facebook siden kom med Da de skrev de der kommentarer At øh, det, det virker lidt til at, at der er noget om snakken med at folk de bliver lidt øh, provokeret og, og, og, øh, og kalder for Censur og baning Og ændringer Når, det, når, når de her spil med Lidt på kvinder skal Ud på gaderne øh, At øh, ja Så viser det så lidt at, at der er en meget vokal, øh, et meget vokalt publikum, som underdime, bare sådan vender det, og så siger, ja, men jeg har ikke tænkt mig at støtte der Sådan med det samme. Men, men jo, jeg, jeg, vil heller ikke, jeg vil heller ikke bruge det term, der, øh, som, som PlayAsia brugte. Jeg, sy, jeg synes, de er based af helvede, men det, det er så også bare det, jeg har lidt rigtig personligt bruge det term. Nej. Men jeg ved ikke. Jeg synes faktisk, det og nu skal jeg sige, at jeg, jeg er hverken Gamergate-tilhænger, jeg er ikke Social Justice Warrior-tilhænger. Ja. Men jeg synes faktisk lidt, at det her det næsten bøjer over, så Gamergaters næsten begynder faktisk, og dem, der advokerer for censur i den her sammenhæng. Øh, på, øh, hvilket censur? Fordi, altså, sagen... Okay, der er måske nogle enkelte, nogen, der vil sige, hey, der bør ikke få lov til at sælge i USA. Ja, ja. Det, det, det, det, det er selvfølgelig en anden det er, Altså øh, ekstrem træning øh, Jo jo, det, er jo på de sociale medier Så er der helt klart nogle ekstremer Og radikale personer der siger Og oh, det her det, det er foran svært Det, det hører ikke til i vesten Det er sådan ja. japansk kultur Ja altså det, det vil selvfølgelig være nogen der sådan, Altså de taler også for at boykotte det på en eller anden måde ikke? Fordi det burde ja. ikke være Det højt til til Nej. Men det er selvfølgelig adskilt fra at sige Jeg vil ikke støtte det her altså, Nej. Jeg, synes, jeg synes vi skal sammen sige at vi kan ikke have lort Ja der er, sådan lidt, der er sådan lidt en grå jo, jo. men Men nu her er den gået lidt over til At det sådan Jamen prøver jeg at høre, I udtaler om det her Fordi I har den holdning om det her mm -hmm. Så skader det At spillet ikke kunne udkomme, Så derfor skal I holde kæft med jeres holdning mm. Når no, øh. no, For eksempel der, vil, der kunne måske være nogle gamer gater Der siger oh, Shut up I sørger for at spillet ikke udkommer Ja, Og jeg, jeg siger wow, så ikke det er, det er ikke sådan generelt For alle gamergaters det, det er ikke en, en gruppe der er så nemt at, at, at finde down som en, nej, nej. Som en enhed men det, men det er sådan lidt Det her at der er nogen der har taget den i hvert fald Ja Jo, jo Men det havde jeg selvfølgelig ikke lige tænkt over Det Ja Det ved jeg ikke altså, det, er jo et, det er jo et stort spektrum Og det ja. er også lidt det med de her ja, Movements eller de her Hashtags. Der er ikke rigtig nogen leder, hvilket jeg heller ikke synes, der burde være. Fordi ja. hvis man, man kan jo skrive, hvad man vil under det, og så kan, så kan man komme ind i en diskussionen sådan, at det er nu helt færd og sådan. Jeg synes ikke rigtig de argument holder vand, eller hvad nu er. Øh, så jeg vil også helt klart sige dem, som siger, at de skal, at, at de, her, øh, de her folk der boykotter øh, play Asia, og, og det der. Jeg synes måske ikke det er færdigt at sige at de skal holde os kæft og sådan noget. Jeg, jeg synes bare, det er fascinerende at bemærke deres udtalelser, og så se, hvordan det passer ind i det større billede, eller hvordan det passer ind i den her kontekst med, med dead or alive extremes. Ja. Men ja, altså jeg synes, øh, begge sider overgår ofte... <laughs> ja, helt klart. Jo, der er, der er, er ekstremer på begge sider, det vil jeg ikke jeg lægge på. Ja, helt sikkert. Så det er det, altså... Jeg synes at begge sider har, selvom man kan være uenig af deres grunde, så har de jo som, som forbruger eller som borgere, eller whatever, så har det jo okay. lov til at have den holdning, de har, og lov til at boykotte hvor de har lyst til. Yeah. Så kan jeg vise godt sidde og grine af grunden. hvor yeah. <laughs> altså, det whatever. Men altså, yeah. altså jeg boykotter det også i den forstand, jeg aldrig har tænkt mig at købe det. <laughs> altså, nej. Men det er ikke fordi, jeg vil gå ud med bander og det hele. Jeg synes, vi skal boykotte nej. det her sammen eller noget. Men... Mm. Nej, nej. Altså nu kommer det jo heller ikke officielt. Så. Nej, nej, så må ja. man købe det ved... Så må man ja, importere man. det, hvis man vil... det er det nok. Jeg har faktisk hørt, at det, at det første spil skulle være et meget godt running Okay. spil <laughs> det, Men det er vist tilbage på den gamle Xbox. Jeg ved ikke rigtigt, om det ja. er til nogen konsoller ja. Ja, det er nemlig, nemlig den første Xbox, den er gamle, og så den næste til 360, ikke? Og så ja. kommer det til PS4 nu. Ja. Awesome. så... <laughs> ja, men jeg tror altså også, har det ikke også haft en trending nedad i salg, hvis du skørger op med, hvor stor playerbasen var? Jo jo, det har solgt? det trendet ned, så ja, jeg ved ikke, det virker bare lidt underligt, at når det sådan historisk set har solgt bedst i Vesten, at så er det lige præcis det marked, du ikke prøver, og du ikke giver et forsøg med. Ja. Fordi det hvis, noget, jeg... hvis, det, hvis det er ved at gå ned ad bakke, så vil man jo tro, man vil satse på den mest sandsynlige hest. Men det var jo også konsoller, der var meget, meget større i Vesten end i Japan, jo. Jo, jo. Så det kan jo være, det kan jo være attachment raten i forhold til konsoller var meget lav i Vesten, jo. men det er stadig noget at blive højere. Altså, jeg synes, det er en lidt irriterende mellemvej, at der er nogle udviklere og udgiver, der tager, men hvis man vil spare på distributionen, mm. så kunne man jo udgive det digitalt eksklusivt i Vesten. Ja. Eller sådan eksklusivt i Vesten er det kun digitalt. Ja. Ja. Altså det det kunne være en mellemvej. Det ved jeg ikke om det kommer til at ske. Men ja. Ja. Men jeg tænker bare, altså, altså hvad ligger der i det her? Ja ja, der er folk der sådan siger det er ulækkert. Jeg må indrømme, jeg har også en der synes det er lidt ulækkert, men <laughs> jeg synes ikke altså hvis folk gerne vil købe det, så skal det sku være designet. Altså, jeg så havde ikke et kommet var... eteren. Jeg tror han kunne mærke de de dømmende øjne, jeg lige gav ham bagefter, da jeg så at han havde købt det du så, var det, du så der, var han... en, der var en der købte det der han eller? Ja, men han, han, han havde en kamrat der havde et andet, så der kom ind ja. til ham og så han havde det. Så gav han nogle dømme øjne, jeg kunne godt uh, se han, ligesom, han lige han kunne mærke det. God damn it. Men altså, det skal man selvfølgelig have lov til. Det er jo, mm. de skader nogen eller jeg tænker bare folk er lidt mærkelige, men det sådan er det jo. Altså, mm. de tænker også at jeg mærkeligt fordi jeg gør ting. Sådan er det bare. Folk tænker også at jeg er mærkeligt fordi jeg elsker det med cry. Det er også noget japansk gøjl. <laughs> er jo, Ja. altså, det, altså, det, altså i fire der var hinder glory lige det der med benene lige zoomer ind der. Det er også super mærkeligt, det er, jeg kender jeg gerne Men jeg er i, i kontakt med min seksualitet Ligesom her, også her på GameTest Så bare rolig folk Du er den eneste med, med en helt nære forbindelse til den seksualitet Præcis, det er derfor jeg spiller Spil fra Japan, det er super <laughs> øhm, men, men altså Ultimatum Du bryder dig ikke om spillet. Du har ikke tænkt dig at købe det Du synes måske Sæt det er der. lidt ulækkert Helt færre øh, Synes du det skal sælges i, Hvis der er marked for det, selvfølgelig. Altså, det må, Okay. Det, det må, det er det bare. Jamen, så er vi enige på det grundlag. Øhm, ja. Fordi det, det er jo det med videospil. Der er et frit, øh, frit marked. Der er så mange, der øh, brokker sig over, og også sådan bliver direkte offensive, når deres spil ikke sælger på de sociale medier. Jamen, det blev udgivet. Det havde en chance. Og mange gange, så de er walking simulators og... og hvad var det, Sunlight, som også, hvor man gør rent i lejligheder og sådan noget, og det er ikke solgt overhovedet, og mm. udviklerne blev sur. Jamen, der, det kom ud på markedet, ligesom alle andre spil og ja. det havde helt sikkert, sikkert sit publikum. Det er nok bare ikke et særligt stort publikum, men det kom stadig ud, folk havde stadig mulighed for at købe det. Det er det frie marked, sådan er det desværre, på godt og ondt. Øh, men jeg synes bare, at det vigtige i det frie marked, det ligger i, at kodeordet er frit, man kan købe, hvad fanden man vil. Altså, jeg har tænkt mig at købe for eksempel Nia og Tomata, når, når det kommer. Jeg synes, det ser fucking awesome ud, og det er så underligt, og det er så japansk. Men det er fri marked, Det er bestemt. Ja. Altså, der er jo selvfølgelig lidt begrænsninger for ting, der er farlige og sådan noget, men altså, det er jo ikke du spiller ja, ja, snakker om. Der er er jo, taler vi jo ikke om det. er også bare lige for at... Ja, vi ikke enige om det punkt, er bare lige for ja, ikke, den, punkt, bare lige, for, ja. lige ikke blive code af en bandit et eller andet sted <laughs> Nej, nej, selvfølgelig altså, Der er også nogle fucking forfærdelige spil Som sådan gratis flash-spil på nettet Hvad var det? Sådan ja. med uh, homo-violator uh, Eller sådan Hvor man uh, uh. dræbte homoseksuel og sådan noget. Det, Altså det er fri marked og sådan noget Men det, det kan jeg måske ikke så meget respektere jo, <laughs> Fordi ja, okay. det, det var sådan lidt sindssygt men altså, det, er det er også lov til at blive lavet, altså. Jeg vil jo gerne lave det. Jeg... Det er bare fucked up. Du skal bare være klar <laughs> på kritik, ja, det er tror det. jeg da. Helt klart. Um, hatred, postal, altså ja fri marked. Ikke, det ekskluderer dig ikke for kritik. Det gør det godt nok ikke, da. Men altså, vi er også begge to enige om, at det er jo fint at kritisere os højlydt og var men mm. man tager selvfølgelig ikke det skridt at komme med mordtrusler eller noget som helst. Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså, det er jo... Det er jo så godt. du udtrykke dig selv om, øh, om kritikken og det, der. Altså, det er jo det, det er, er skidt går for vidt Og det er også det man kan måske kunne tænke på altså, Det er jo fint hvis der er en stor gruppe der siger at Det her er fandme gris 5 for her Vi skal ikke give at købe det her pjat. Nej. Fint nok ja. Så længe I bare ikke tror udviklerne altså, ja, det, det, ja. det skal man ikke Det, det, det skal man ikke øhm, Så ja yeah. Så må vi jo bare håbe Jeg ved ikke hvor meget mere jeg har at sige til det har, har du mere Inkluderet Nej, no, well. yes. nej, altså jeg jeg ved ikke om det er bare mig, der er paranoid og hvor meget jeg følger med i Gamergate og sådan noget, men mm. jeg håber bare ikke det bliver sådan en en tendens med at udvikler eller udgiver sådan bliver paranoid måske lidt overdrevet, hvor der egentlig ikke er så meget grund til det, men ja. det jeg har bare jeg giver bare ikke Være en del af noget eller sådan se frem til et par år længere ud i industrien, hvor at sådan spiludviklere eller spiludgiver, de sådan bliver bange for at de skal være politisk korrekte, ellers så så får de kritik og de bliver sådan, Tør jeg sige det, shamed. Altså sådan, de bliver shamed til at ændre det og sådan noget. der var jo også den der sag med hvad var det den nye uh, Fatal Frame om, skal jeg tage billeder og så I Japan var der øh, ekstra kostumer, Hvor de her små japanske piger Kunne øh, klædes ud som Samus I en Zero Suit Det var der stor kritik over Der var, Puh, der var øh, øh, hårde meninger omkring det Det var ikke inkluderet <laughs> i, øh, i den vestlige udgave og altså, Det var valgfrie kostymer og ja. Samus skulle ikke med, var det ikke sådan med de der hallnøje nogen eller? Jamen ikke altså det er jo Zero suit. Du, du ved godt Zero suit Samus. Han er helt tæ helt tæt siden uh, Ja ja, Så når, hun, når hun ikke er i sin uh, Metroid suit. Ja. Jo. Men altså jeg, jeg ved godt det er sådan japansk kultur versus vest vesten kultur, men jeg ved ikke. Jeg håber bare ikke vi bliver for sippet her i her i vesten og, og alt det der med altså Ja, det er nok også bare fordi, jeg har sådan en stor forkærlighed til japanske udviklere, så jeg, jeg synes ikke, det skal blive for politisk korrekt. Man Nej. kan gerne kritisere, men er lidt der med at sige sådan, det er jo ikke til i vores kultur. Altså, Isis ja. Christ, det er et videospil, og det er et valfrit kostume i det her tilfælde. Men ja. Ja, det, det er jo nok også en sag for Nintendo. Altså, der er jo en, ja, selvfølgelig Nintendo, der bestemmer det sidste ende, og tænker, ja. det her, det passer bedre til det publikum. Men Altså spillene skal også bevare lidt af deres japanskhed, ikke? når de kommer over. Det er jo mærkeligt, hvis det bare som blev helt skåret fra, som du siger. Så ja. synes, nu er det et vestlige spil. Det er bare ikke lige helt så godt på de normale vestlige punkter. Men det er ikke, har ikke bevaret sin japanske særlighed, fordi der, det er blevet taget væk. Der er ikke lige så mange unlocks. Der er ikke lige så mange øh, skøre ting, som du får, når du har gennemført spil. Fordi at vi udgav det i vesten, og det er kort fra. fra. Altså. Ja. Det kan jeg ikke rigtig se den produktive idé i. Altså det virker ikke som et skridt fremad på så mange må måder. Nej. Uh, det virker bare som ja, underlige ændringer og, og, og cuts i, i udgivelsen der. Men uh, ja, jeg ved ikke, det, det er nok for det bedste, at uh, Dead or Live Extreme 3 ikke udkommer i Vesten efter alle det her, uh, her bøvn. Men Hvis det viser sig, at det ikke kommer til at sælge i Vesten, så kan folk importere det. Det ja. er en lille tryst. lille trøst. <laughs> jeg synes bare, det er lidt mærkeligt. Altså, hvad, hvad skulle faren være ved, at de udgav det, og der kom mediestorm? Altså, der var også mediestorm, da hatred var der. Så altså, so Det salgte sikkert nogle eksemplerer på det. Ja, ja, Konf øh, kontroversielle sager, de sælger, men... Øh, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, tror bare, jeg tror bare ikke, spiludvikler eller spil... Øh, udgiver, de værdsætter det der dårlige ry, de sådan får over tid, når det sådan lige så stille begynder at sive ind, sådan hov, måske de er de altid, altid bouncing altså, Ja, præcis. Altså bare det der med, at godt nok så er det opinion pieces, og det er ting på Twitter, men nogle af de der spiljournalister, de har så altså mere magt, end man lige skulle tro, så at smide sådan nogle anklager som sexisme rundt, det er altså rimelig alvorligt, øh, når man tænker over det. Det øh, det er selvfølgelig nogle ja, anderledes og fascinerende kritikker, der kommer ud af det, som igen, det frie marked. Folk kan læse de artikler, eller folk kan se de videoanmeldelser, som de vil. Men øh, det fik bare lidt ondsindet lidt, lidt af udviklere og sådan noget. Jeg, jeg står så også ind for, at spiludviklere og, og, udgivel og udgivelsesfirmaer, de skal have en stærkere ryggrad fordi bare fordi der er en blogger, der øh, der siger åh det er jo spillet sexistisk så er det ikke sådan åh undskyld altså det Nå, skal, der, de må gerne have, have stærkere regred men øh, det ja jeg ved ikke <laughs> der er ikke over det hele i de her sager det, det er sgu meget ja. mærkeligt det er også øh, nu, vi kan måske lige snakke kort om det men er også, det er også lidt en sjov pointe det her med selvcensur som man gerne vil undgå på, en eller anden, på den ene hånd ikke? jo fordi det er, det er lidt en mystisk størrelse fordi der er nogen, der siger sådan, åh, oh, nu, nu, nu får service selvcensur, men ja, og det er også skidt, hvis man ligesom bliver tvunget til, at man ikke kan, kan sige det, man har lyst til på en eller anden måde. Ja. Men det er også en meget naturlig del af det at være del af et samfund, at man får en moralsk sats, der ligesom passer nogenlunde sammen. Du kan jo se bare forskel på forskellige kulturer. Altså det er jo, at mm -hmm. de vokser op sammen. Det er jo ikke bare fordi, man har de gener, man har Nej. i Norden. Det er fordi, man Nej. har et bestemt samfund. Og det er jo ikke fordi, at man bare skal indrette sig efter. Sådan her har det altid været. Sådan skal der også være fremadrettet. Mm -hmm. Det har jeg ikke været et mod Men altså for eksempel, hvis nu, hvis nu jeg virkelig... Hvis nu jeg dybest set var... Og nu virker det som et dårligt eksempel, fordi det er meget mere ekstremt. Men det er nemmere, fordi så ved folk ligesom, det er forkert. Hvis nu for eksempel jeg virkelig havde et homoseksuelt. Bare synes, de skulle skydes. Eller whatever. Ja. Øh, altså det er jo ikke fordi, jeg mister den holdning. Fordi jeg ikke må sige det. Mm. Men hvis jeg siger det... Altså, så er det jo forståeligt nok, at jeg får et backlash af det. Jo, jo. Og det kan man jo ikke sige, det skal du ikke kunne, fordi at så, bliver han, så bliver han nødt til at censurere sig selv. Nej. Altså, så det er lidt det der med, at det er jo fint nok, at der kommer kritik af det, man, man siger. Altså, men okay, det er jo det der med, at der kommer et hits på et så meget niveau, som ja. man er bange for at sige ting, og om det er sådan helt almindelig ting, som mm. egentlig ikke burde skamme sig over. Ja. Om det når det. Så det, så det er lidt det der med, at det, det er det flydende på de to niveauer, synes jeg. Ja, helt klart. De to niveauer der. Fordi, altså bare, bare at råbe selvcensur til alt, den er også sådan lidt... Hvis uh, man kalder alt for selvcensur, fordi man er bange for at få kritik, så er det jo sådan... Um, så bliver begrebet så udvandet, så man ikke rigtig kan sige det negativt længere. Ja, præcis. Præcis, præcis. Men det er også, men det er også en, et reelt point, at har med. Altså, at man, man helst ikke skal have sådan, så vi skal være bange for... Bare at sige vores ganske almindelige holdninger mm. Fordi så bliver vi hedgede, eller efter eller jagtet efter eller andet, Ja Så jeg er sådan lidt to -lid på den mm. <laughs> jo, jo men det, det kan jeg Det kan jeg sagtens følge, af, følge dig i Det kan jeg klar. Det er ikke Det er ikke en nem sag Altså Jeg vil, jeg vil selvfølgelig håbe At at må de toge sig sammen <laughs> og, måske, og måske sådan Prøve det andet At ja, udgive spillet i Vesten Men men så igen, jeg ved bare ikke rigtig hvordan Vesten ville reagere på det, fordi det, altså. det er åbenbart ikke uh, færre, at uh, at stærke og, og og og attraktive fiktive karakterer fra Delme, eller over Life, at de spiller over i uh, hos, hos nogen i hvert fald. Um, mm. Så jeg jeg ved det ikke helt. Det er sådan lidt en en underlig blanding, for det ser jeg også selv og siger som en der anmelder spil for game test. og gerne vil udvikle mig selv som kritiker, men jeg ved ikke det, det er meget simpelt at sige, at videospil er sådan et underholdningsmedie, og det skal ikke kritiseres på et dybere niveau men jeg synes gerne der må være en forskel har du, altså det er lidt underligt eksempel, men jeg så faktisk en kristlig Hjemmeside for spil Der anmeldte spil Og de anmeldte uh, Red Dead Redemption mm. Og de havde to forskellige faktorer sådan, okay. hvor, godt, hvor godt Er spillet Og hvor Moralsk sådan, hvor, hvor moralsk Er spillet, sådan, at, at spillet Som kristen Og det var opdelt Fordi spillet var faktisk meget godt Og det var Øh, sjovt og, og virkelig velpoleret og gode historier. Mm. Så, så det var en god score. Men den anden score, sådan moralske set, det var forfærdeligt, fordi man var jo en cowboy, og der var forfærdelige ting og sådan noget. Ah, Men de to, ja. de, var, de var adskilt. Så det, ja. var, det var sådan lidt det, jeg ikke kan lægge mærke til, som vi også lavede sjov med, at, at jeg fik uh, den der Turtles nyhed, og jeg sagde så oh, fra Polygon, fordi altså, hvis du giver et spil en dårlig score, fordi du er uenig med noget kønspolitik, altså det, så får du kritik fra mig i hvert fald, fordi det er dybt du uenig med dig i. Øh, dig derude, der skriver for Polygon, Så det er, jo, det er jo sådan lidt en, det er jo sådan lidt en knivsæk. Det er jo, ja, som, som de også skrev på, det der allerede right af Facebook-siden Så det, det er Det noget, som der har været under gære I lang tid øhm, Og ja, nu må vi jo bare se Hvor det bærer hen Fremadrettet øhm, Jeg ved ikke lige, hvor, hvor Hvor mange nyheder, jeg kan tage med af det her Fordi det virker sgu som om, der er sådan, så små Twitter-dramaer Og kønspolitik øh, hver øh, uge Men jeg synes i hvert fald lige, den her der var værd at pointere Fordi det var sådan lidt Både en radikal ændring i deres udgivelsesplan, og så også den her øh, snak om, at, at de selv, eller der var i hvert fald en fra Facebook-siden, der sagde, at øh, det var på grund af ja. at den her kønspolitik og så, ja. kontroverser. Så. Og den var så stor, så det. jeg rent faktisk sad og læste lidt om den også. Ja, det er jo det. Den nåede ud til dig, der jeg ud på Twitter. Ja, det, <laughs> ja, den nåede ud over Twitter. Åh oh, ja, Ej, Twitter er også et forfærdeligt sted. Jeg ved ikke hvorfor Det <laughs> der for meget. Så det, jeg. det er fascinerende, det er det. men det er et forfærdeligt det er det, sted. Nok. Det er nok. Men man må huske, når man er ude på nettet og på Twitter og sådan noget, at hvis der er folk der har en mening, man er sur over, ja. hvis ikke man kan ja. indgå en konstruktiv dialog med dem, så er det bare ignorere dem. Altså, ja. Tag dem fra dit feed. Man skal, man, ikke, man skal ikke hisse sig op på nogen, og man skal ikke lade sig selv hisse op over andre. Ja. Be... Det vil jeg faktisk sige, at for det meste, der synes jeg, at game og deres øh, ligesindede, at mm. de er lidt bedre til at lave med at sig så meget op. Altså okay. Der er nogle fragmenter i begge sider, der kommer med bombetrusler, åbenbart på der events. Nå, men, jeg, har, som, som, jeg har hørt det. Det er men, er hilarious. Men i, men i det hele taget, vil jeg sige, at vil sige, de er lidt bedre til ligesom bare at foregå på et nogen okay niveau, når, når der foregår i samtaler, og så og så bare ignorere folk I stedet for at jagte dem et eller andet sted Og så vil jeg hele tiden slås med dem mm. Det er i hvert fald det jeg opfatter Tag kvæl og tag på dem <laughs> <Det> For mig <eksempel. laughs> Læg uh, Twitter billeder op med, Åh, Hvorfor vil hende Hende Ikke uh, ud af mit uh, hotelværelse uh. <laughs> Hvad fandt Så men altså Der er banditter i begge sager Der er lige en, en eller anden der <laughs> anden, Der er en der kommer af motor der, er en, der er en gammerkæler der er sur <laughs> Og hvor de ikke er udgivet <laughs> er Det gik lige op for mig? Han har lige lyttet med live på Ja podcast. han, er, han er med Han kunne høre det igennem døren <laughs> Hold da kød Nå okay <laughs> Jamen det må så være afslutningen På den her sag sådan, som, ja, Det er kontroversielt Ja ja fint nok Be excellent to each other Okay fint Nej. Og det er sådan set, det var alt for denne gang Jeg er sådan lidt bange lige nu, men jeg prøver at holde mig i skinnet Og så vil jeg bare gerne men jer alle sammen om At det her det er selvfølgelig vores officielle nyhedspodcast Fordi vi har formået ikke at blive lukket ned nu. Og det er jo apropos Test. Det ligger lidt i navnet Vi har et GameTest program Det kan I se på DK4 hver anden mandag klokken 17 om eftermiddagen aften. Det kan I lige nyde. Måske passer det sammen med os til at eller sådan noget, ligesom de gode gamle dage. Øh, så ja, der er vi tilbage på DK4. Og øh, I kan som altid se nogle eksklusive indslag og nogle andre specielle ting, samt alt det andet godt fra programmet, som I kender fra tv, ind på vores YouTube-kanal GameTest Danmark, øh, som I kan finde derinde på YouTube. Og så har vi også en øh, itunes hvor I bare søger på GameTest, hvor I kan se og høre noget fra GameTest, og så har vi den her specielle iTunes-kanal til podcast, som vi bevæger os over på, som hedder Game Toast, fordi det er vores primære podcast fra GameTest, hvor vi snakker om alt mellem himmel og jord og bryster og ting og så så, Og så har vi så også noget sociale medier, hvor vi rigtig gerne vil opfordre jer til at gå ind på vores hyggegruppe, som hedder Group Game Test, fordi det er bare super godt, og vi er derinde at hygge, og I kan få nogle opdateringer, store og små, om hvad der går og sker i vores game test dagligdag. I kan også like os på Facebook, Facebook Forever, og hvis I også synes, at Twitter er et forfærdeligt sted, men alligevel godt vil følge os, så kan I følge os på Game Test Danmark, inde på Twitter. Og så selvfølgelig også husk at skrive til os, om hvad det, de skulle skrive om med Rally. Med det så noget om med... deres rally oplevelser Med ja. spil øh, Ja, måske lige undersøge dirt der, det vil vi rigtig værdsætte, så vi kan lære mere om Det der øh, rally der, hvis I Selvfølgelig er opfordret Og I kan skrive alt det I vil Om rally eller alt andet mellem himmel og jord Til os på GameTest, snablag, gametest Og det var vist det hele var det, ikke? Jeg tror, det var det hele. Det, jo, var, det, det så... var rigtig godt. <laughs> det tror jeg, det var det hele. Øhm, det er sådan en lang øh, løbetur at komme igennem, men man er godt tilfreds med, med sig selv, når man, er, når man er, har løbet de kilometer. Det er sådan en forhindringsbane så... næsten. Ja, ja næsten. Og så har vi så har vi Twitter der, og så har vi Facebook-gruppen der. Og det hedder det ja, og Det har forskellige navne og sådan noget. <laughs> men øh, ja, vi takker mange gange, fordi I gad at høre med. Og for øh, enden, vi bliver... Den her podcast bliver boykottet eller ej, så ses vi forhåbentlig til en anden god gang med mere apropos gametest.